Így van, de van egy szúnyog is. Szúnyog, az hogy kerül ide? Ott van, ott, azt látom is. Lehet, hogy felpattanak és megpróbálom elkapni. Legyenek szívesek feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára, amíg még van erre módjuk. Azt is tegyék meg, legyenek szívesek, hogy kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, és ha úgy gondolják, akkor lájkolják. Ezt az engesztelhetetlen bágyat éreznek, ezt elengedem. Kellenek időnként új szövegek. És örvendetes számban gyarapszik a Patreonos támogatók köre, sőt azon kívül is jelentkeztek támogatással, egyéb tevékenységet is felajánlottak. Mondanám, hogy üdvözlendő, hogyha ezt a szót ki nem állhatnám. De nagyon szépen köszönöm. Tegnap valami alkalmazás révén talán mindenkinek meg is köszöntem, de ha valami más tettem, akkor elnézést, az informatikai tehetségem az hirtelen nem lett egy ilyen poszgraduális képzéssel ellátott pasá, papa, pa, pa, pa, papa. Ma Winter mondta Györgyevics. Kis Ambrus, holnap, Filip, Obna, és Horváth Csaba terítéken, és aztán a jövő héten van három szabadon választott műsor, ahol Szerdán Havatői Sámuellel készül egy nagy portré, arra magamban már nagyon készülök, de a másik két műsor is szerintem érdekes lesz. Tegnap e, nem jelentkezett senki arra, hogy meg akarna bennünket látogatni Bakás plusz három alapon, úgyhogy ez a műsor egyelőre úgy tűnik, hogy nincs. Ha... Érezne fogban vállalkozó kedvet egy ilyen műsorhoz, ahol elbeszélgettünk a hétköznapokról, rajtam kívül még három személy, hétfőn vagy kedden, ezt nem tudom megmondani, hogy mikor, fél öttől hatig, akkor döröpont, fiala Janos Kukács, gmail.com névtelefonszám, és még egyszer, YouTube, Facebook, Patreon. Hello. Jó reggelt, Vinter Zolt, Zsolt, Fővárosi Közgyűlés Fidesz, KDMP frakcióvezető. A jövő héten lesz az utolsó beszélgetésünk ebben a fél évben, ami egyébként is így lenne, mert utána július van, de aztán a kejfejöncsi nyári szabadságra megy, tehát ezzel önmagában nem mondtam volna nagyot. Viszont nem biztos, hogy föl fog készülni a Fővárosi Közgyűlés következő üléséből, mert akkor már így kiengedve, Szabadon fut a kerékpár. Úgyhogy könnyen lehetséges, hogy majd önt fogom arra kérni, hogy tartson élmény beszámolót. Egyébként is én mindig hiányoltam azt, amikor valaki saját iniciatívából kezd el hirtelen beszélni, és nem arra válaszol, amit én kérdezek tőle. Vette a házi feladatot? Ö, igen. Meglátjuk, hogy az élet mit hoz. Teljesíthető? Mit hozhat az élet? Nem megy el a fővárosi közgyűlésre, vagy nem veszi föl a telefon? Elmarad, vagy? volt már olyan. Volt, de hát az ritka. Nem, történik olyan esemény, ami érdekes, vagy tényleg csak meglátjuk. De ha lesz az élmítésemért, hogy természetesen nagyon szívesen. Mindig elfelejtem elnézést, maga volt katona? Maga nem volt katona, hogy volt? Nem. nem. nem. Az ugye mindig reggel jelentettek az ügyeletes tisztnek csak elmondták, hogy esemény, rendkívüli esemény nem volt. Hogy mi különböztette meg az eseményt a rendkívüli eseménytől, már nem emlékszem rá, de ezt el kellett mondani. Az elmúlt hét esemény, rendkívüli esemény, mint elmondtál, jelentsem. Tulajdonképpen sodródunk. Szépen. Mit nevez sodródásnak? Amikor céltalanul az egyik kommunikációs panelből, a másik kommunikációs panelba vergődik a főváros, és volt egy talán jelentősnek tűnő bejelentés, ami nagyon érdekes tálalásban adta elő a főpolgármester is, és a, a hazai sajtó is a szokásos megosztottságával beszélt erről. Tehát, amíg egy Mi a különbség a sodródás és a vezetett város között? Hol kéne nekem ezt, mint hétköznapi állampolgárnak, budapestinek érezném? Én ezt nehéz, ha, ugye mindenkinek saját magának kell érezni, én, én, én határozottan és nyilván zárfokúdsága váltoható vagyok, de a talós időszakban és a Fideszkárdiempő vezetés alatt voltak célok, irányok, meghatározott feladatok, amelyek felé lassabban, nehézkesebben, néha gyorsabban és hatékonyabban, de haladtunk, akár a felújítások, akár az új beruházások. Ezek, ezek mind ilyen tudatos célszervek, akár a PKK-nak a létrehozása, az egységes közlekedés politika megalkotása, a balázsmort erre elfogadása, ami alapján stratégia mentén szépen fejlődött a város közösségi közlekedése, belet vezett, ugye a futártájékozatási rendszerrel indult a Bubi kerékpáros hálózat. Nagyon komoly mennyiségű járműbeszerzés indult villamosok és trollibuszok, amik most érkeznek új villamosok és trolibuszok a városba, azokat is még Tarrós István idején közbeszereztett a város. Nagyon jó, nagyon kedvező áron eh, tudtuk megvásárolni. Tehát, hogy látszott egyfajta irány. Oké, okay, de a, akkor mi lehet a karácsony sikerének a titka, ha a sikernek nevezzük azt, hogy ő a főpolgármester, és majd a jövő évi választásnak kiderül, hogy az is marad-e? Miért támogatja a lakossága sodródást? Hát erről már beszélgettünk sokat, és azt gondolom, hogy, hogy kellene a szociológusoknak, a politológusoknak ezzel De én most önt kérdezem. Igen. Én azt gondolom, hogy van egyfajta hát A lak... Tőlem megkérdezik, hogy miért beszélek a Wintermantellel, én biztos, hogy nem hivatkozok másra. Meg tudom mondani. Um. Az én véleményem szerint minél e, nagyobb közösségben él az ember, annál kevésbé figyel oda a másikra. Is. Ahogy most de valakit szerint, mégis preferel? Igen, de ugye ez erről, erről is beszéltem már, hogy egy társasházi közös közgyűl egy társasházi közgyűlésen, ha már most lakógyűlésről beszélünk. E, ugye itt 9% vett részt. Egy társasházi közgyűlésen is lehet érdemű döntéseket hozni 9%-ről, ugyanis az közgyűlést, azt ugye 50%-ra pontosan. Tudja, de ha nem, akkor fél óra múlva meg is meg a és az ott lévő 24 marint, mm -hmm. meg tudja. Én csak ilyen nem voltam. Hat, hat, hat százos, 600 lapfősleg. Érdektelenség van, oda nem figyelés van, és, és inkább, ahogy mondtam, egyik kommunikációs témáról, a másik kommunikációs témára ugrálás, és ezt is elmondtam százszor, Karácsony Gengé például az, hogy ő zöld politikus, azt nagyon ügyesen adta el, Karácsony Gengé, Sok mindent lehet mondani, de hogy ő valódi zöld politikus lenne, az, az egész egyszerűen az egész egyszerűen. Jó, én csak azt tudom mondani, hogy el, aki az én közös képviselőm, mármint annak a háznak a közös képviselője, ahol én vagyok, egy olyan üdeszín volt, ez hasonlót nem láttam, mert ő a saját tevékenységét természetesen teljes mértékben befolyásolja az, hogy egy lakógyűlés vagy egy ilyen közgyűlés mit mond, de saját iniciatívái is vannak, vagy hogyha azokat nem teljesíti a közgyűlés, akkor elmondja, hogy az a házra nézve egyébként milyen káros, hiszen alapvetően ilyen dolgok vannak, következménye jár. Nem állítanám, hogy az én házam vezetett, de jobb kezekben van, mint korábban bármikor. Egy dolgot áruljon el, de ha nem akar, akkor ne tegye. Ha körülnéz a wintermantel el féle lakásban, ahol ő lakik, akkor ott hány olyan dolog van, vagy egyetlen egy dolog sincs, amire egyébként a saját lakásának polgármestereként úgy néz, hogy hát azt már régóta meg kellett volna javítani, azt már régóta ki kellett, fel kellett volna újítani, azt már régóta ki kellett volna dobni, azt már régóta át kellett volna rendezni. Tehát, hogy a saját lakását nézzük, akkor e tekintetben elnézést, egy szúnyogot, nem tudom, nem vagyok zöld politikus, egy szúnyoggal kevesebb van a világon, um, tehát ez úgyben mit mutat a winter van lakás? Én egy családi házban lakom, egy viszonylag tisztességes kertel, úgyhogy itt mindig van tenni való, és nyilván ez ütemezetten megy, és számtalan dologgal függ össze, ugye egymásra épülnek a dolgok, ugye egészen biztosan meg kell csinálni olyan beruházásokat, ami most már így az idő alattában szükségszerűvé válik, de ezek egymásra épülő dolgok. Ebben... Én ezt értem, csak azt kérdezem, hogy az egy gondozott családi háze, nem ége a körmére semmi olyan probléma, amire azt mondhatná a felesége, vagy bárki más, hogy, mint mondtál ennek korábban is nekiállhattunk volna. Ha ezt, ennél a példánán maradunk, akkor én, én, én azt mondanám, hogy én nem láncoltam oda magamat soha egyetlen egy fájhoz, amikor mondjuk kellett építeni a kertet azért, hogy mondjuk eh, hatékonyabb legyen a, a mondjuk... Eh, invazív fajt kicseréljük egy hatékonyabb nagyobb lunkkoránával rendelkező fával, amikor a keltet úgy alakítottuk ki, hogy meg tudjuk hagyni a nagy fenyőtöt középen, ami már szinte eluralja a telket, de olyan szép és olyan nagy, hogy, hogy megtartottuk, tehát hogy, hogy, hogy nem azért csináltam Kocsi állott, hogy akkor utána átalakítukék párónak, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben volt egyfajta fajta Én ezt értem, de azért az nagyon sajátos, amikor egy ilyen kérdésre jön, egy ilyen Karácsony Gergelyre utaló mondattal válaszol, amire csak azt tudom mondani, hogy vajon otthon minden demokratikusan zajlik-e, mindenkit megkérdez arról, hogy milyen változások vannak, hiszen ami például a városligettel volt kapcsolatos, ott alapvetően az volt a probléma, hogy ez ügyben egy olyan jogi aktus született, amely kivette a korábbi kezelőkezéből azt, amivel egyébként rendelkezett, eldöntött valamit, és ez a döntés azoknak, akik egyébként azzal a területtel más terveztek, vagy semmit se, nem tetszett, ennyi történt. Én örülök neki, hogy nem tetszett, de annak is örülök, hogy megszületett az a dönt, ki kell menni a Városligetből is kell. Értem, a de a kettő egymástól nem független. É, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon jó pandan meg kell nézni a Városligetet, amit elvettek, a karácsonyi meg nem karácsony-gergelytől, de elvettek, és most egy gyönyörű szép infrastruktúrával jól működő, tiszta, ápolt, parkkal, sport, játék és egyéb infrastruktúrával az emberek, budapestiek és a külföldi vendégek, turisták Oké, okay, hát akkor... ...szerzében itt... használt, és oda lehet tenni a népligetet, amelynek egy nagy ígérete volt Karácsony Gergénynek, és három és fél év alatt odáig jutottunk, hogy egy tervpályázatot kiírtak, és ebben a ciklusmárban egészen biztos nem fog felett történni semmit Tehát úgy telik el öt év a népligetben, hogy hatalmas bejelentések voltak Karácsony okay, elmondott. Ezeken tegyük túl magunkat, mert ezek De olyan... Miért? Az, megmondom miért, mert ezek olyan kötelező panelek, amelyeket akkor is elővesz, amikor egyébként annak az indokoltságát egy kívülálló nehezen tudná megmagyarázni. De tekintsük. Ezt az, pontos, pontosan az az indokoltsága, hogy kérdezte, hogy egyébként miért van sikere van a abban, hogy, hogy megvan. Azért, mert egyébként sok emberhez jutott el, hogy ő majd megmutatja, hogy hogyan kell a néplégetet megcsinálni, Oda ráncolta magát a városligethez, és az emberek egyébként egy másfél év múlva már nem emlékeznek arra, hogy Gergely egyébként megígérte, hogy a népligetet megcsinálja. Ebben, ebben nem lennék ilyen biztos, tehát én annak idején, amikor még polgármesterként beszéltem önnel, biztosan tudtam, hogy ha vannak is kommunikációs tanácsadói, akkor nem rájuk hallgat. Ezek itt most olyan elemek, a én azt mondom, hogy ezek a mi beszélgetéséből, de a következőkben már sokkal konkrétabb kérdések lesznek. Szeretek úgy beszélgetni, hogy nem mindjárt nekiugrom önnek, egyébként se akarok nekiugrani önnek. De ilyen ponelekkel akkor kevésbé élt. de még nevelem önt, hogy tökéletesedjen. <gül> um, ez a vegyük, vegy, vegyük a sportot. Azt kérdezem öntől, hogy ön nem látja -e abban, és még azt sem mondom, hogy kivetné valót, hogy nincsen gondolata azzal kapcsolatban, hogy először fogja magát a kormány és kivásárolja egy önálló entitást hoz létre a nemzeti sportból, kiveszi a kesmából, erre adófizetői pénzből nem keveset áldoz, mert egy megkülönböztetett terméknek tartja, egy fontos terméknek tartja. Nem az a kérdés, hogy jogában áll-e, hanem hogy mit szól hozzá. Majd miután ezt így ebben a formában megteremtette, azt mondja, hogy annak érdekében, hogy a az világpiaci körülmények ellenére a nemzeti sportprint offline médiumként továbbra is megtartja a szíles olvasótáborát, Továbbá a print napilap továbbra is első számú sportinformáció forrás legyen a versenyszerűen és sportos szabadidős tevékenységként űzőknek, a sport iránt érdeklődőknek új terjesztés csatorná, dörödöm, dörödöm, dörödöm fejlesztéshez szükséges 2024 évben. A printtermékek díjmentesen kerülnek az olvasókhoz... <gül> um... 10 ezer példányban a jövőben minél nagyobb közösséget éljen az oldal, és ezzel az alapvető célként megfogalmazott közszolgálatiság teljesen a nemzeti sport további online fejlesztése szükséges. Az NS média működésének biztosítására 2024 évben 1 milliárd 338 millió 300 ezer forint rendelkezésre. Én a sajtónak egy ilyen külső határszéli munkatársa vagyok. Nem mondanám, hogy helyet cserélnék a nemzeti sporttal, de azt mondom, hogy na, nézd, ez meg mi? Ilyet mi nem láttam. Ez mi? De nem tudom, de most jól értem, hogy akkor a nemzeti sportot ki fogják adni printben, amit ingyen el lehet vinni az újságostól. Nem! <síns> <síns> Zseniális, nem. nem, nem, nem, nem, nem, arról van szó, hogy a PrintPen egy, egy része sportegyesületek, sportklubok, ügyfélforgalomban bíró közintézmények és egyéb közintézmények tízezer példányban kapják meg, amire egyébként már korábban volt példa, például amíg létezett a heti válasz, korábban a Demokratával is előfordult, de lehetséges, hogy szociális kormányzás idei más lappal, én ezekre emlékszem egy oldalúan, elnézést annak idejnek egy fejlőncse ezzel foglalkozott is. Nem, ez egy, ez egy megtámogatása alapnak, olyan módon, hogy közben van egy ilyen tízezres ingyen példány, egy állami tulajdonnal, amire én például nem mondtam azt, hogy hajrá, illetve szeretném megkérdezni, hogy ugyanilyen alapon más sajtótermékekkel ez miért nem történik, és csak azért említem a nemzeti sportot, mert úgy, ugye sportügyben mind a ketten lelkesek vagyunk másféleképpen. Én valamikor nemzeti sportolvasó voltam, vagy népsportolvasó voltam már a Meg adnak lenni. Ha ingyen lehetne kapni, szerintem akkor sem biztos, hogy elvinném a nem létező újságos tandokról, mondva sokkal kevesebb újságos tand van, mint korábban volt. Nem tudom, megmondom őszintén, az önkormányzatok általában szoktak kiadni ingyenesen terjesztett újságokat, ami azért van, hogy informálják a de ez nem az. Ében élőket, itt meg a sportszervezetek, nem tudom, én nem akarok ebből se proszekontra mondani semmit, öntó erről az ügyről, nem is nagyon tartozik hozzám, megmondom teljesen őszintén, én online fogyasztom a termékeket, tehát én újságosznál újságot nagyon-nagyon régen vettem. Oké, okay, ja, rendben van ott, akkor... akkor... Visz, Visszatudok kérdezni cserébe, mert hogy, a, hogy, hogy ugye volt egy érdekes dolog, ha már indítottunk, de nem a múlt hiten, hanem, talán két hete, hogy a Bajnok bajnokok ligája közvetítési jogait ugye a rekordösszögű pénzt kifizetve az RTL Klub szerezte meg a Magyar Közszolgálati Csatorna elől, és ugye az azóta kiderült hírek alapján nem lehet majd ingyenesen nézni a mérkőzéseket, hanem csak a fizetős csatorna részén, hogy akkor ez egy jó irány vagy nem irány. És nyilván a piatgazdaság szempontjából ennek így kell működni, a másik tekintetben pedig az, hogy az egyik... Hogy a streaming szolgáltatóknál az, hogy egyébként a hagyományos televízióban nem lesz erről, nem tudok. Én úgy tudom, hogy az rtl csak fizetősen lehet majd nézni a mérkőzéseggel. Ez a híreppen, föl, de akkor majd ennek is utána megyünk, mert én sem akarok olyan kérdéseket föltenni, amiről nem vagyunk mindannyian tájékozottak. Én úgy hallottam, hogy ez egy elég komoly feszültséget jelent, hogy rekordösszegű olyan pénzt, amit, hogyha a közszolgálati csatorna kifizetett volna, hogy nyilvánvalóan ment volna a... <gül> A széleskörű visítás ezzel kapcsolatban, hogy miért szóri erre a pénz az adóforint vagy az állam az adóforintokat, ellenben most előáll egy olyan helyzet, ami mondom, a piaci alapon teljesen értemes dolog, mert ha valaki sokat ért, fizetett valamiért, és olyan helyzetben van, is jogom van úgy dönteni, hogy ő vissza szedni a beszehetett összeget, akkor a nézők rá de Én nem tudom, hogy azért elő akarok-e majd fizetni, hogy olyan csatornál az RTL csoport tudja adni ezeket a mérkőzéseket. Vagy én tudom nézni. Nem sokat sejtető bejegyzést tett közzé Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója a közösségi médiában az UEFA Bielmecsek 2024-ig várható közvetítési módjával kapcsolatban. Deredem, deredem, deredem, deredem azt mondja, történelmi jelentőséget nevezte, hogy megnyerte az UEFA lineáris tévés köz közvetítési jogainak úgynevezett átípusú csomagját 2024 őszíten, sőt, Maukének mondhatják majd a digitális közvetítési jogok B csomagját is, Arról írt, hogy nem szokatlan, hogy az RTL lesz az első azzal, hogy a digitális felületre helyezzi a hangsúlyt, az már eddig is ismert volt, hogy a BL mérkőzésk az RTL Plus nevű tavaly indított fizetős streaming platformon lesznek láthatók, miután az RTL-hez kerülnek át a jogok az MTVA után, ez annyiban fizetős, amennyiben nem tartozik az alapcsomagok közé. Tehát ez nem azt jelenti, ez hogy az pluszban az lesz az fizetős. Az Én ezt értem, de csak hogy tisztázzuk, tisztázzuk ez, aki rendelkezett eddig is olyan csomaggal, amiben benne volt az RTA plusz, itt most arról van szó, hogy van egy ingyenes csomag, vagy legalább tutommal, és abba beletartozott az M4, itt pedig nem az M4. Azt kérdezem öntől, hogy június közepéi hír, hogy megérkeztek a lendő fák és osztott üléses padok készülőben lévő új főtérparba, és megkezdődtek az ültetési munkálatok is, amire reagált a két Farku kutyapárt újpesti szervezete, azzal, hogy megjöttek a hajléktalan és leheveredő szülő ellenes szigorúan osztott üléses padok az új főtérre, a papíron 21. századi szemlehető baloldali és szociálisan érzékeny vezetés újabb kiállása a szociális jogok mellett ítél közöttünk, lesz mit elbontani, ezek a karfák csavarbehajtóval szépen eltávolíthatóak hava tortán, hogy a pad szélén, ahol logikus lenne, ott nincs kartámasz, csak ott, ahol ne Isten el lehetne feküdni. Mit gondol... Uh a karfás ülőkékről és mit gondol azoknak a karfáknak a leszereléséről? Én semmilyen tekintetben nem rongálnám a közvagyont, tehát... De miért van ott karfa? Tényleg azért, hogy a hajléktalanok, vagy bárki ne feküthesse Nem biztos, hogy a, ha megnézi az ember a látványterveket, ami a, a parkról készül, akkor az abban lévő padoknak teljesen normálisan, egyébként, hogy egy kutyapárt föl is vetít, vetíti, vagy el is mondja, a két szélén van a karfa, most ez a két fa, karfa, ez nem a két szélén van, hanem be van hozva, ugye egy harmad, két-harmad arán, és oda vannak, oda vannak szerelve. Egyértelműen a cél az, az, hogy ne lehessen ezen feküdni, ami azért érdekes, mert hogy, hogy egy olyan kérdést nyit ki, ami, ami az állszentséggel a leginkább fertőzött téma, ugye mindenki sajnálja és mindenki szereti a hajléktalanokat, mindenki segíteni akar neki, mindenki szígy az éppen aktuális kormányt, minisztériumot, ellátórendszert vagy önkormányzatot, amikor hajléktalant eh, lát, mindenki segíteni őket, kivéve, hogyha az a saját kertjében vagy lakásában vagy lépcsőházában történik, tehát úgy kellene egy olyan megoldást találni, hogy életvitelszerűen ők is tudják a közösségi felületeket használni, úgy, hogy életvitelszerűen a nem hajléktalan emberek is tudjanak mondjuk megfelelő tisztaságban. Én. Tulajdonképpen az lenne igazán Erik Keszner után egy jó megoldás, hogyha az embereket felszerelnénk ilyen karfákkal, és amikor leülnek, akkor ők felszerelik, majd amikor fölállnak, akkor magukkal viszik. Ezzel mint egy saját maguk eldöntvén, hogy mit szeretnének. Szerintem ez egy zseniális gondolat, most meg is dicsérem magamat. Az, hogy ilyen padokat hoznak, Tényleg rongálásnak is lehet nevezni azt, amit a kétfarkú kutyapárt tesz. Ha azt kérdezné tőlem, hogy én egyébként belül berzenkedem -e az ellen, amit a magyar kétfarkú kutyapárt ezügyben megfogalmaz, akkor egyértelműen azt tudom mondani, hogy nem. Az én nem szociális érzékenységemet, mert nem tudom, hogy van-e szociális érzékenységem, e, ilyenre nem könnyű válaszolni. Az én jó érzésemet e, Először is nem biztos, hogy eszembe jut, hogy ez azért van, hogy ne tudjanak lefeküdni. Tehát először is mindjárt meglepődöm a kétfarkó kutyapárton, hogy jé, ez lehetséges, hogy ezért van. Aztán amikor felúrcsúdok a döbbenetből, csak azt mesélem önnek, hogy én hogyan működöm mindenféle politikai befolyásoltságtól függetlenül, akkor azt mondom, hogy hát igen, én is feküdtem már padon, nem voltam hajléktalan, nem volt hol lefeküdnöm, éppen két helyen is volt, ilyen Prágában, meg Londonban, utóbbi helyen fel is ébresztettek a Bobik. De ha mögött az húzódik meg, hogy a hajléktalanok ne tudjanak lefeküdni, akkor hát ha pártolni nem is szívesen pártolom, de ha választalom kell, hogy pártolom, vagy nem pártolom, akkor pártolom azt, amit a magyar két kutya párt mond. Ha tényleg ez van. Megfelelő ellátórendszert kell biztosítani, és egyébként megfelelően kell a közrendet föntartani. Tehát az, hogyha valaki akárhajlékkal, akár nélkül rendelkező ember, de azt a padokat rendeltetésszerűen használja, azokat nem szennyezi... Azok... De hol van az előír, hogy a padon nem lehet elfeküdni? Sehol. Hát, hát akkor meg... Te hát ezt, ezt mondom, hogy nem, nem a... Nem a... Tehát, hogy nem a jó végén fogták meg, szerintem a probléma kezelését. Ki? Hát egyébként sokat... Hát a trippon normeszték. Hát nem, De, akkor ebben egyetértünk. Ebben tökéletesen egyetértünk. Még. még az önkormányzat sem tudott róla, hogy árverésre bocsájtották az újpesti Árpád kórház épületét, amelyhez egyébként tulajdonjogilag már nem volt közük. van -e ennek jelentősége, vagy sem? A fajfogalmazás, ez megint a klasszikus történet, mint egy nagyon csúnya dolog lenne, hogy az árverezés szót is senki nem szereti. Itt arról van szó, hogy ez a kórházépület, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen. Ugye Újpest városának kórháza volt, az működött benne, úgy, mint a szülő vagy a Károlyi Kórház vagy a Baros utcai kórház, de ugye az 1950-ben, amikor Újpestet Nagy Budapesthez csatolták, akkor ez a fővárosi tulajdonba került, és a fővárosi önkormányzat működtetett benne a kórházat, egészen addig, amíg az állam át nem vette a kórházi működtetést. Tehát 1950 óta ehhez az épülethez nincsen köze az Újpest önkormányzatnak, de most lehetett egy hangzatos címet adni egy cikknek, amelyben az állam a tulajdonában lévő épület. Tehát a hosszú évek óta, üresen állás után most hasznosítani kívánja. Én nem értem, hogy miért kell így fogalmazni, miért kell hangulatot kelteni. Ugye trippon, Norberték azt ígérték, hogy, hogy azt az épületetük kórházként meg fogják nyitni, hogyha megnyerik a választásokat, az önkormányzati választásokat, aztán Varjú László, 2022-ben tavaly azzal kampányolt, hogyha megnyerik a választást a parlamentben, akkor azt újra megnyitják kórházként, De egyébként meg elköltött az önkormányzat 14-15 millió forintot arra, hogy készüljön egy tanulmány, amely megvizsgálja, hogy akkor lehet-e és hogyan lehet. És az a tanulmány kifizetett 15 millió forintból megállapította, hogy az az épület a méreténél, elhelyezkedésénél és egyéb szempontokból gazdaságosan kórházként nem megnyitható. Tehát a és két választáson is kampányoltak vele, mind a kettőt megnyert és miből állna, hogy ezen az árverésen Újpest önkormányzata leteszi az összeget és megveszi az épületet, és egyébként meg csinál benne egy egészségházat, házat, az SZTK-t, plusz rendeléseket tesz meg bele, vagy bármi más, de nem nem történik semmi, kétszer kampányoltak vele, és most egyébként az állam, mint felelős gazda fog vele valamit csinálni, hogy ne legyen az emlészeti ott üresen áldogálva. Térjünk akkor rá arra a levélre, amit ön már egyébként említett, csak nem a levélre utalt, hanem Karácsony Gergely megnyilvánulására. írt Orbán Viktor miniszterelnöknek iktatási száma is van, 30 per 54 kötője, 39 per 2023. Egy levelet június 20-án Karácsony Gergely főpolgármester ebben tájékoztatja a budapesti lakógyűlés eredményéről, és tájékoztatja arról, hogy beadták a keresetet a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban, amit igazságtalannak tart a főváros és magától értedő elvárás, írja ő, hogy a per jogerős lezárultáig a kormány nem von el több sarcot Budapesttől, amennyiben a magyar államkincstár így később mégis ennek ellentmondó utasítás kap a kormánytól, az a budapestiek akaratának semmi bévére lenne, ami nem lehet másnak nevezni, csak rablásnak. Só márt, ez, ez meg semmi másik csak szintista csak politikai hangulatként és ez az én személyes véleményem de akár proaktívak is Mi lesz? Most válam én nem tudom, mi lesz. Hát én azt gondolom, hogy jobb állampolgárként, állampolgáként, hogy nem szerelnék le padrolt karfát, úgyhogy ha van egy adófizetési kötelezettség, még ha nem is szeretem, vagy nem tetszik, akkor is befizetem, hogy ha úgy alakul a történet, semmiféleképpen nem fenyegetőzök ezzel, nem csak színes szagos levelet. Van normál fejlesztés papír, azon lehet levelezni, nem kell ilyen csirividi, tényleg a marketingeszközöket jelentősebben használó módon kommunikálni. De én csak azt szeretném látni, viszontlánni, és akkor megint a megosztottságra beszélek, és nyilvánvalóan nem akarok ez a seprokek semmit sem indokolni, de amikor a nemzeti konzultációban kitölti 1,4-1,8-2 millió ember valaki, és ez alapján azt mondja a kormány, hogy a magyarok ezt gondolják, akkor a Delexal a 44-24 ön, hát a hv mindenki azt mondta, hogy miért a magyarok hisz, csak az amin a 20%-a töltötte ki. Majd amikor a Budapestiek az érintettek nem beleértve egyébként a 14 és 18 éveseket, ismeret ki a a nemzeti konzultáció csak 14 18 év fölöttiek töltik, tölthetik ki. beleértve a plusz kategóriát mindösszesen 8-9 százalék tölti ki, és ezt Karácsony Gergely, úgy fogalmazom, hogy a budapestiek akaratában megy szemben a kormány, és ezzel kapcsolatban egy szót nem hagy. Azt nem lehet mondani, a legutóbb Szölősi Györgyi vetette ezt föl Karácsony Gergelynek, ezt meg hát az úgynevezett liberális sajtó egyáltalán az liberális, de mindesetleg nem kormánypárti sajtóban egyáltalán nem volt hozsannázás sem magának a lakógyűlésnek az ötletese, a kivitelezés és az eredménye kapcsán se volt az, úgyhogy ebből a szempontból szeretném megvédeni azt a sajtót, ami egyébként nem szorul a védelemre, különösen én, az televíziós szemlét nem nagyon szoktam kapni a a kollégáim ugye az írott, illetve az online médiának a anyagait küldik napi jel jel jelentés, vagy napi rendszerességgel, abban nagyon keveset láttam. Mindennyiben benne volt, lehozták az eredményt, és az úszkodás az alap. Az, a... hogy 9 százalék, igen, de, utána, de, de, de, de ezt lehozták nyilvánvalóan. De mindenhol meg benne volt az is, az, egy nap az esetek 89%. Karács... Igen. igen, de amikor ezt a hírt, alaphírt lehozták, de utána, amikor Karács, Karácsony Gergely bejelentette, hogy levelet írt, és azt írta, hogy a szembe ment hogy szembe a a akaratával, akkor már nem teszik hozzá, hogy ez mindössze 9 ezt de, de magában a levélben benne vannak az adatok, tehát a karácsonyi gergei nem hazudja le a valóságot. A következő pont, csak hogy végig tudjunk rajta menni, a második pont az, az hogy a kormánynak ki kell fizetni a lánchíd felújításához megírt pénzt. A kormány 6 milliárd forinttal járul hozzá, mondta korábban. A fővárosi közfejlesztési tanácsa ülésén született határozat világos, az lánchíd forgalmi rendjéről a híd felújításának végleges le lezáráultáig születik döntés. És aztán utána jön a harmadik pont. Ähm, mit gondol a Lánchidról? Különös tekintettel akkor vonjuk össze. A budapestiek úgy döntöttek, mármint ennek a 9 nak a 80 úgy hogy a dugómentes Lánchidat választotta, és a közösségi közlekedésnek szavazott elsőbséget lánchíd. Hogyha a, a lánchíd összegéről beszélünk, ott ugye nyilvánvalóan Karácsony említ egy folyvárosi közfeleztések tanácsa határozatot, és nagyon rendszeresen és módszeresen elfeledkezik arról, amiben benne van, hogy 18 hónap után visszaadja az autós forgalomnak a hidat. Ez a 6 milliárd forintos támogatásnak a feltétele. De teszem hozzá, a 6 milliárd forint az nem jár a fővárosnak, nem most a kormány adja segítségképpen, és ha ezek után, hogy a főváros nem teljesítette a vállalt kötelezettségét, és nem adja vissza az autós forgalomnak, és a kormány mondjuk mégis odaadja ezt az összeget, akkor az nem azért van, mert az jár a fővárosnak, hanem azért, mert a kormány úgy dönt, hogy ennek ellenére, hogy szerződés szegű magatartást tanúsít a főpolgármester és a fővárosvezetés. Ennek ellenére van annyira fontos a láncci, ugye, hogy mondjuk oda. Oké, okay, rendben. Erről nem van. tudok. Az utolsó információ az volt, hogy jogászok fogják vizsgálni, ugye? Akkor nézzük azt a négy vagy öt pontot, ami ezután következik, és egy-egy mondatos választ szeretnék kérni, és se fogom húzni az időt. Egy, javaslatot terjesztek, ezt én mondom, hogy egy-egy pontok nincsenek, slágbortok vannak. Egy, javaslatot tesze, tesze, terjesztek a Fivárosi Közgyűlés elé, hogy az aptörvényben biztosított fel, felterjesztési joggal élve követelje a kormánytól Budapestes sújtó politika felülvizsgálatát. Ez nagy valószínűséggel a jövő heti közgyűlésnek a témája lesz, még ez nem olvasható. Ma van egy háttérbeszélgetés Kis Amrusnál, ahova valószínűleg a jövő héti elfoglaltságai, illetve kifutás miatt nem megyek el, de ez csak magánközlemény. Ha egy ilyen beterjesztés lenne, ön hogyan szavazna? Nem tudom, meg kell nézni a, a, a, az előterjesztés konkrét szövegét, ha ilyen szöveggel van, akkor biztos, hogy nem hisz, nem sarcpolitikáról van, hanem szolidaritási hozzájárulásról. Okay. Ezzel a kötelezettséggel a gazdag, tehetős, Budapest Magyarország leggazdagabb, legtehetősebb, legnagyobb iparűzés adóbevételre rendelkező te okay. telepüslése segíti azokat a kicsiket, amelyeknél nincs ekkora iparkereskedelm, logisztika. Természet. Második pont. Tájékoztatom a pénzügyminisztert, hogy Budapest önkéntesen nem fizet több szolidaritási hozzájárást, a kormánynak a tájban indított közigazgatási per is lezárultáig. Hát ez nem tud mit hozzáfűzni, mert ez Karácsony gelgei. Megteszi fizetési felszólítást küldök. Az... Akkor innentől kezdve én kezdve itt majd a közgyűlésen a főpagamást, tehát hogy én meg nem fizetem be az iparőzési adót a cégem után? Lehet, nem tudom, ezt majd ön eldönti. Fizetési felszólítást küldök az építési és közlekedési miniszternek a szétsinyi felújításához megállapodott. megállapodott Kormányzati hozzájárulás 6 milliárd forintjának haladéktalan megfizetésére. Ezt kibeszéltük. Negyedik pont. Utasítom a Budapesti Közlekedési Központot a Szécsény Láncid jelenlegi forgalmi rendjének véglegesítésére, valamint a Klárkádám illetve a Széchenyi István tér zöldítését célzó tervezési feladatok folytatására. Végül, de nem utolsó sorban. Um, azt írja, indokolt és szükségszerű a Kormány és a Budapesti Városvezetés Egyeztetés, ennek fóruma a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa amelyet sajnálatos módon az elmúlt években tartalmilag kiresítettek, ugyanám jogilag létezik, és továbbra is Orbán Viktor az elnöke, a miniszterelnök kezdeménye vezem ezért, kezdeményem ez, kezdeményem ezért, hogy a miniszterelnök úr úgyis, mint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke haladéktalan intézkedjen a testület ülésének összeívásáról, annak érdekeim, hogy a Budapestiek világos akaratának közösen érvényt szerezzünk. le attól, hogy ezt egyébként emiatt hívják össze vagy sem, ön mit gondol, van-e jövője a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának, vagy annak már csak múltja van? Nekem egy üres Luffy megint mi az, hogy hívja összehaladéktalan a közvetlesek tanácsát, hogy a Budapestiek Akarata érvényes a közvetletesek tanácsai ülésén én rendszeresen részt vettem. Arra úgy készültünk, hogy mind a főváros, hogyha volt napirendi javaslata, mind a kormány, ha volt napirendi javaslata, írásos előterjesztés, konkrét egyeztetési pontokat, döntési javaslatokat terjesztett elő az, hogy a Budapestiek akaratára hívjuk össze, és akkor összeülnek megeszik a pogácsát, azt halom, mennek is jól megállító. de van, én most nem is ezt kérdeztem. Én azt kérdeztem. Konkrét napirend, lássuk, hogy lesz egy konkrét napirend. Lesz még budapesti közfejlesztések tanácsa? Én nem, én nem, nem, én nem tudom. Hát az az, az az ami, ami ami az elmúlt három és fél év, ugye mindig azt mondjuk, hogy kettőn áll a mássára. Én azt gondolom, hogy az együttműködés az egy olyan történet, hogy mindenkinek be kell tartani az etikettet, mindenkinek be kell tartani a, a politikai kultúrának a színvonát, be kell tartani az emberi minőséget. Az, hogyha valaki három és fél éven keresztül, de reggeltől estig is egyik Facebook posztról a másikra, folyamatosan, emberileg, szakmailag, erkölcsileg, lejárató megjegyzéseket ez kifosztással, kirablással fenyegeti, meg vádolja elvileg a partnerét, hogy akkor milyen együttműködést vár ezek után, ez nekem mindig egy, egy, ez, ez egy érdekes kérdés, jó. nem így Jövő héten akkor várom majd az élménybeszámolót. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jó, Viszont, mint elmondta Zsoltot, hallották a Budapesti vagy a Fővárosi Közgyűlés Fidesz frakció, Fidesz KDNP frakció vezetőjét. Igyekszem koordináltabban beszélni. Támogatott tartalom következik. Igen. György Benedek Városliget, ZRT elnök vezérigazgató. Jó reggelt! Jó reggelt! Városligeti műjégpálya és csónakázótó. Ez a mi beszélgetésünk részét képezi, vagy ez azon kívül van? Vagy határterület? Tulajdonképpen azon kívül van, bár a maga ugye a Városliget is szó egy speciális jószág, hiszen Hát amikor a halak döglöttek, akkor hozzáfordultak legalábbis. Ez úgy szokott lenni, hogyha valami rossz történik azon a környéken, akkor általában engem kérdeznek, ha valami jó, akkor érdekes motor ritkábban. De viccet ugye a, a három részből áll ez a Városligeti Tó, még hogyha a külső szemlélőnek egy egységnek is tűnik. Az egyik az a fölső tó rész, ez a Robinson vendégés uh -huh. környéke, ez a Városliget ZRT vagyonkezelésében van, ez az a rész egyébként, ahol a Széchenyi fődő elfolyó termálvize uh -huh. megérkezik, és akkor ugye utána ott van a kisföld alattinak a, a, az alagútja kvázi, uh -huh. és a, a híd, az az alatti rész az a főváros vagyonkezelésében van, ez az, ami a műjékpályának a része. Majd ismét ott van a vár árok, uh -huh. ami körbeveszi a vajdahunyad várát, ami ismét a Városliget ZRT vagyonkezelésében van. Üzemeltetési oldalról ez nem ennyire élesen elválasztható, de... Hát hogyha az ember közlekedne benne, akkor vízumot nem kell váltania. Minden esetre, hogyha az a hír, hogy egyre magasabb a vízszint itt a Városligetben már csak néhány nap, és vízre tesszük a csónakokat, és arról van szó, hogy június végén nyit a csónakázó tó, akkor ez kinek a híre? Ez tulajdonképpen a fővárosnak a híre, ugyanis a fönti részen, a Robinzon környékén ott folyamatos a vízborítottság, mint ahogy a várárokban is annak kell, vagy kellene lennie. Itt ugye, aminek külön lehet leengedni a víz részét, ez maga a műjégpálya és környéke. Ez az, ahol ugye Tarlós István masszívan ragaszkodott hozzá, hogy az év 365 napjából lehetőség szerint 365 napon, a na természetesen ez nem lehetett, hiszen magát a műjégpályát is üzemeltetni kell víz legyen, és az utóbbi időben én is látom, hogy nem ennyire rigorózus a főváros hozzáállása, elég sok rendezvényt vagy egyéb típusú dolgot is beengednek a műjégpályára, hogy ezt miért teszik, ezt inkább a fővárostól érdemes megkérdezni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. A ligetvédők kitartóan dokumentálják az összes rendezvény utáni helyzetet, amivel kapcsolatban a mi kettőnk beszélgetéseiből én azt mondtam le, hogy tartalmilag sokszor egyetértesz velük, ugyanakkor az, hogy ezt hogyan lehet elhárítani, az szintén inkább tűnik fővárosi kompetenciának, mint Városligetinek. Ugye ők azt írták, hogy újabb rendezvényen, akkor éppen a Rozália Fesztiválról volt szó, van túl a Városliget, megint senkit nem érdekelt a tulajdonosok, vagyonkezelők közül, hogy milyen károkozás történik a növényzetben. Uh, ugye újabb és újabb rendezvények lesznek, erről ma még bőven fogunk beszélgetni, Anélkül, hogy kiírtanánk ezt a témakört, van-e valami fix mondandó, vagy valójában minden eset más és más, és ez a helyzet egészen addig fennmarad, amíg? Egyfelől van mondani való, mert azt hiszem, hogy azért teljesen igazságosan akkor járunk el, hogyha minden típusú propagandisztikus célt elkerülvén, Azért megpróbálunk valamilyen fénytörésbe ránézni azokra az arcokra is, akik mondjuk egy-egy ilyen fesztiválra, maradjunk akkor a te példádnál, a Rozária fesztiválnál, örömmel érkeznek, tulajdonképpen ott jól érzik magukat, egy vagy két délutánon, vagy korá estén keresztül. Kellemes koncerteket hallgatnak a lombok alatt, és közben finom rozékat De, de ez, a ligetvédőket idézem, de a ligetvédők nem is velük kapcsolatban eml említik ezt, és a fényképeken is autók láthatók, amelyek olyan helyen parkolnak, ahol nagy valószínűséggel, de ez az ahol nagy valószínűség, eztől lehető, nem lehetne. De én ezzel teljesen egyetértek, és a mondatom második fele, erre és ezekre is vonatkozik, csak azért mégis, hogyha a beszélgetéseinkben vagy a ligetvédők oldalain vagy bárhol máshol kizárólag arra koncentrálunk, hogy adott helyzetben vannak olyanok, akik behajtási engedély nélkül ilyenkor még földletre parkolnak vagy történik valamilyen károsodással kialakított zöldfölületben még akkor is, hogyha utána természetesen megpróbálunk mindent az óvadékként beszedett pénzből helyreállítani, de hát nyilván ez bizonyos helyzetekben lehetséges, bizonyos helyzetekben nem lehetséges. Szóval, hogy azért összességében ez nem úgy történik, hogy itt néhány tíz, néhány száz vagy néhány ezer környezetkárosító fesztivál jelleggel összegyűlik. körbenéz, hogy ott egy-két napon keresztül mit lehetne tönkretenni, majd utána elhagyja a Városligetet. Tehát, hogy azért ezeknek a rendezvények nagy részének van, jelentős támogatottsága és jelentős létyogosultsága. Azért mondom pont a Rosaria Fesztivált, mert ö, ott minden évben megválasztják a Liget Borát, ö, ami a nem egy bonyolult dolog, ö, kérdezőbiztosok járják az ott lévő embereket, és megkérdezik, hogy mi is nekik a legjobban, és engem a megtiszteltetés most már évről évre, hogy átadhatom ezeket. Ezért kint vagyok ezeken a fesztiválokon, és azt látom, hogy hogy tulajdonképpen én vasárnap délután jártam kint, azt is mondtam ott az ott lévő embereknek, hogy, hogy üzemszerű liget használat. Mert hogy tulajdonképpen mi valami ilyesmit álmodtunk meg akkor, amikor nekiáltunk a városliget átalakításának. Tényleg kifejezetten jó arcú emberek, akik abszolút kultúrált módon sétálnak a, a városligetben, nagyon sokan csodálkoznak rá hogy milyen megújulások történtek, milyen átalakulások történtek az elmúlt időszakban, ők másért nem biztos, hogy kilátogattak volna a Városligetbe, de emiatt még akár a budai elefántsot tornyukból is átjönnek a pesti oldalra, és sétálnak elmondjuk mondjuk egy zeneháza mellett. Ettől független az, amit te kérdezel, és ez egy teljesen jogos kérdés, és remélem, hogy ahogy haladunk előre az időbe és készül el a liget, zöld felületének egyre nagyobb rehabilitációja, hiszen jelenleg is 25.000 négyzetméteres területen dolgozunk, egyre jobban professzionalizálódik az is, hogy hogyan tudjuk Ezeket a rendezőket. Hát okay. Egyértelmű, hogy az utóbiről van szó, és csak hogy egy példával szolgáljak, nem hiszem egyébként, hogy szükség van rá. Amikor még korábban rendszeresen beszélgettem Füliás Balázsdal, ott is előjött annak a kérdés, hogy Nyugat-Európában bizonyos házfelújítások, ingatlan felújítások úgy történnek, hogy közben egyébként a közúti forgalommat nem korlátozzák, sőt, engedések adnak rá, míg Budapesten meg annyi alkalom fordult elő, talán most is van ilyen hely amikor egy-egy ingatlan felújítása kapcsán maga a cég olyan engedélyt kap, amivel egyébként elzárják a forgalom elől, gyalogos és közúti forgalom elől, miközben ennek az indokoltsága nem áll fel, nyilván valahogy anyagi kérdés, a Városliget esetében elsősorban nem anyagi, hanem valami ellenőrzés, vagy nem tudom erre mi a jó kultúra kérdése, én nem keresek Kákány csomót akkor, amikor a Városliget védők kapcsán ezt említem. Ott van egy olyan felület, ahol a liget fontosságát másféleképpen értelmezik, mint adott esetben György és Benedek, de számukra is fontos a Városliget, számodra is fontos, számukra is én megkeresem azokat a pontokat, amelyekben egymással ki tudunk egyezni. Igen, én azt hiszem, hogy, hogy vannak rendezvények, ahol érzek egyfajta egészséges egyensúlyt, tehát Többet és jobbat nyújt mindenkinek, aki jön, és vannak rendezvények, ahol nekem, nekünk is le kell vonnunk a konvekmentet. Hát ilyenről már volt is szó, tehát azt nem lehet mondani, hogy te kritikus szót ilyen kapcsán nem mondtál volna. És most ugye olyan eseményekről lesz szó, amelyek szintén problémákat vedhetnek fel ezügyben, de most nem ezt a problémaforrást fogom említeni, különös tekintettel arra, hogy az események zöne még előttünk van, és a jövőben nem látok. Az egyik az egy múlt heti, mert hogy 16-án este 8-tól hajnali 4-ig volt a mozgás éjszakája, amiről én valamiért lemaradtam, tudósítást olvastam, valamint láttam, hogy milyen sokan vettek rajta részt, beleértve, hogy kerékpályáros felvonulás például szombat hajnali 4-1-től 2-ig volt, tehát egy, egy igazi éjszakai eseményről volt szó, ami a városléget bizonyos rész, Cél meglehetősen sok embert, alapvetően ahogy láttam, középkorúakat is, annál fiatalabbakat megmozgatott, Biztos voltak idősebbek is, de akiket én láttam, azok alapvetően a fiatalabb korosztályhoz tartoztak. Abszolút én sajnos idén nem tudtam kint járni. Tavaly kint voltam a mozgás éjszakáján. Ugye ez alapvetően egy Hősök Terebázissal létrejövő multisport kezdeményezés, ahol Tényleg szinte végtelen számú sportágat lehet kipróbálni, vagy pedig, ha valaki már ismert vagy járatos ezekben a sportágakban, ezekben jeleskedni. Nem használják az egész város Ligetet, de maga a terület az tulajdonképpen mégiscsak ide koncentrálódik, a, a Liget környékére. Itt is elsősorban mondom a Hősök Tere, de ugyanígy a, a, a Promenád, a Garázsnak a környéke, ahol tényleg aztán az éjszakai jogától kezdve a, az ugráló kötelezésen át a futóversenyektől a különböző akadályversenyekig tulajdonképpen mindenki talált. Azt gondolom, hogy kedvére való szórakozást, ez egy kifejezetten szerethető, mindig itt a, a, a leghosszabb nap környékén rendezik az ehhez köthető hétvégén. Én nagyon kedveltem tavaly itt is. Megint azt kell kihangsúlyozni, hogy nagyon sok olyan ember érkezett a Városligetbe ennek kapcsán, és erre a környékre... Jelen esetben a szépművészeti múzeum elé, akik lehet, hogy máskor nem látogattak volna el a ligetbe, és nekem mindig az egyik legkellemesebb beszélgetéseim ezek, amikor azt meg hogy hát ők, ők nekik erről fogalmuk nem volt. Ha már Hősöktere, akkor egy műsorváltozásról is számoljunk be, erről korábban nem beszéltünk. Szeptember 30-a és október 1-e között immáron nem a Hősök Terén, hanem Szilvásváradon lesz a Nemzeti vágtadöntője emiatt téged többet nem lehet kárhoztatni. Um, ezt levették a napirendedről. Levették a napirendemről, ugye ezt elég sokszor uh, megrendezték, én egy kicsit ambivalens vagyok uh, a nemzeti vágtával kapcsolatban, mert mint rendezvény egyébként kiválónak tartom magát a kezdeményezést, itt megint kevesen tudják, hogy nem arról szól maga a rendezvény, hogy kizárólag... Ez egy, egy döntő már, amit Így különböző helyi van. események után rendeznek meg. Így van, tehát hogyha úgy tetszik, tulajdonképpen ez a, ö, ö, ö, nem is tudom, a ö, legkisebb ö, ö, parasztlegény, aki aztán hamuba sült pogácsával egészen a király udvaráig jut, legendát viszi valamilyen utóbbi módon tovább. É, tényleg nagyon sok munkát Gőz Lászlóék egyébként ebbe az elmúlt évtizedekbe beletettek, és fantasztikus is volt, én Gőzlásztót is személyesen nagyon kedvelem, és nagyon nagyra tartom az ő minden típusú munkásságát zeneházában, és egyébként kifejezetten sokat segített, ettől függetlenül neki is többször elmondtam, hogy ennek a rendezvénynek szerintem nem a hősök terén van a helye, hallgatta. értem. Értem, hogy Szijénába mondjuk a páliót ott rendezik a, a, a főtéren, de azért annak mégiscsak van egy közel ezer éves hagyománya. Itt azért bár lovas nemzet vagyunk, de számos... Hát a Geszi annak idején ide álmodta meg. Így van, így van, Ö, átalakult a városi szövet, átalakult a környék, és igazából nem is maga a verseny, hanem a versenyen járó infrastruktúrális terhelést, tehát itt azért a lobakat előtte el kell helyezni napokon keresztül ez egy, ez egy elég jelentős, jelentős terhelés volt. További két program, 24-én, tehát ez csak 24-ére vonatkozik, egész napos India Fesztivál van, amely ugyan a Vörösmarty térről indul, kettő órakor, de a végén a Városligetbe érkezik, ahol egyébként már fél 1-től várják az érdeklődőket. Én magam is így tudom. Ezen kívül más esemény is lesz, rengeteg esemény lesz, ugye holnap 23-án lesz az olimpia napja a Városligetben. Ezzel kapcsolatban úgy hallom, hogy nem vagy eléggé tájékozott. Igen, az a helyzet, hogy ugye azoknál a rendezvényeknél, ahol a, a Városliget, mint vagyongazda szerepel, ez nálunk is ilyen... Én emiatt nem foglak téged megróni, legfeljebb emberi arcodat mutatni. igen. A Magyar Olimpiai Bizottság az olimpia napján a Városligetben napos aktivitással hívja fel a figyelmet a mozgás fontosságára. Ilyezet ez? Igen, igen, igen, igen, igen. Az esemény különleges. Igaz, jó néhány olimpiai bajnok is megtiszteli a jelenlétével. Az esemény Smitt pár kétszeres olimpiai bajnok a nemzet sportolója, a Magyar Olimpiai Bizottság tisztelbe elnöke nyitja meg, arról itt a közlemény, a Magyar Olimpiai Bizottság hollapja az meg személyvesen elhallgatja, hogy ezért egy idég köztársasági elnök is volt, azért ennek szerintem van jelentősége, és nem arról van az, hogy hamarabb hajt van, de ez a minősége után nem összefüggésben a sport, Sportolásra ezt nem írják. A 10 óra 30-kor lesz a megnyitó a Városligeti Sportcentrumnál, és a Liget Plusz közösséghez tartozza, az eseményen is könnyebb lesz a sportolás, illetőleg a visszatérőknek a Városligetben az aktivitások, a közösséghez az alábbi linken lehet csatlakozni. Ez tehát egy holnapi program a Városligetben, és ezzel még neked is sikerült meglepetést okoznom, és ennek szívből örülök így le, Készültem. Amiben kellene lennem ö, legközelebb előttem lesz. a telj, teljes... Ö, Jó, ez nem jelenti azt egyébként, hogyha te egy napra le akarnál mondani a Városliget ZRT vezetéséről, akkor azt átvállalnám. Tehát azt, ez, ez így oda-vissza nem működik. Tehát. És anyagi ellenszolgáltatás esetében sem vállalom el. Ezt egyébként teljesen megértem. Um, néhány apróság, ami ugyanakkor fontos, és aminek meg kell jelenni a kettőnk beszélgetésében, hogyha másért nem, azért, hogy valahol jelen legyen, és ellen mondva, hogy egyébként, ha valaki akarta, akkor megtalálhatta volna. Kányádi Sándor szobra. Így van, Kányádi Sándor szobra, majd hivatalosan is fellesz avatva, és át lesz adva, egy speciális exlex helyzetben vagyunk. Már a a Városligeti nagyjátszótér tervezésénél fölmerült az igény arra, hogy Kányádi, akinek a, a gondolatisága nagyon sok szempontból inspirálta az egyik legnépszerűbb projektelemet, magát a nagyjátszóteret, egy méltó megörökítésre kerüljön itt a Városligetben. Sajnos arra a napra, amikor terveztük a... Az átadást, és itt most az elmúlt napok hőhullámaiban már nehezen emlékszünk erre, akkor egy olyan elképesztő esős hét pontosabban, két hét volt, ami ellehetetlenítette egy hivatalos átadó ceremóniát, pedig Grillusz Vilmossal egy, egy kifejezetten gyerekeknek szóló attrakció lett volna. Ezért most ö, hivatalosan a szobor nincs átadva, de gyakorlatilag mégiscsak ott pihen. Kányádi szemben. A nagy... Maga a kerítés körülött még megvan-e, vagy sem? Maga a kerítés körülötte elméletileg <gül> még ott van az átadásig. Gyakorlatilag erre most nem tudok válaszolni, mert azért az időközönként lekerül, visszakerül, hiszen tisztítják a szokrot, karban tartják a szokrot, úgyhogy... úgyhogy De erről még hivatalos megemlékezés nincs, hogyha én ezt egyébként valónál megtudtam, akkor ez azért van, mert hogy ennek a hivatalos átadása még nem történt meg. Így, így, így. Ez azért, zárójában érzen meg, a ligetben lévő szobrokkal ez azért gyakorta megesik, tehát volt olyan szoborpont, most ö, adtunk hát egy kiváló néprajztudósnak a ö, szobrát a Városligetben, és, ö, és ott is már hónapokkal korábban elkészült maga az emlékmű, ö, mire az átadás és az avatás meg tudott történni. Avatott szemek megtalálták azt is, hogy a Dembinski utcánál kutyavécék lesznek, és avatott kezek megtalálták az ezzel kapcsolatos szerződéseket is, melyek a kerköz Ingatlan hasznosító kezelő ZRT-hez vezették el az érdeklődőket, akik mármint hogy ne, az akverkus az amely, akik, akik ott dolgoznak, részint négy darab kutya illemhelyet alakítanak ki, részint pedig kerítést húznak, és ezért mintegy 9-9 millió forintot kapnak ellentételezésképpen. Mit kell tudni ezekről a kutyavécékről, ez mi? Ugye az helyzet hogy a... Nekünk azért az elkészült területeknek a folyamatos fenntartása mellett azért az is a feladatunk közé tartozik, hogy monitorozzuk a ligethasználatot. És ugye sokat beszélgettünk a kerítő műsor keretein belül is arról, hogy kik a leghangsúlyosabb ligethasználók, melyek azok a jól azonosítható csoportok. És a kutyások közéjük tartoznak. És a kutyások egyértelműen közéjük tartoznak. De a kutyások értelműen szervezetei annak idén a fórumokon is nagyon nagy hanggal voltak, jelen a szószoros értelmében is. Ez pontosan, ez pontosan így van, én azt hiszem. Féltek, hogy, hogy elveszik tőlük azt, ami az övék volt korábban. Leginkább egyébként ugye mindenki a szabad kutyázást Igen. éltette, ami egy nagyon érdekes helyzet, hiszen a, jelenleg a jogszabályok azt mondják ki, hogy Budapesten a közterületeken, így a Városligetben is, de ez igaz a Városmajorra vagy a vérmezőre is csak és kizárólag pórázal lehetnek kutyákat tartani, amit nyilván a kutyagazdák folyamatosan megkérdőjeleznek, ugyanakkor, hogyha az ember mondjuk fölvetíti azt a képet, amikor egy anyuka az egy vagy két kisgyerekével legyenek, ezek mondjuk egy vagy két évesek, négy mászkál a Városligetben, és jön szembe egy hatalmas dándog, aminek a magabiztos gazdája azt mondja, hogy nem bánt, nem bánt, akkor ott azért az anyuka egy nehéz mérlegelési helyzetben van, de ő, ugye hát ismerette is többi. Liget Park Fórumon részt vettél, ahol azért az világosan kiderült, hogy Steve Jobsnak van igaza, hogyha valaki olyat akar csinálni, amitől mindenki mosolyog, akkor menjen, mindenki fagylalt árusnak. Szóval az összességében eh, mi mégis megtartottuk a szabad kutyázást a Városligetben, csupán egy-két olyan terület van, jelesül mondjuk a nagyjátszótér, ahol szerintem ez elég logikus, vagy mondjuk a kutyányi Mihály botanikus kert, ahol szintén talán ér. De mi a kutyailamhely? Hogy, hogy nincsen eh, szabad kutyázás. Viszont a többi helyen folyamatosan jelen vannak a kutyák, és szerettük volna, szeretnénk az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelölni néhány olyan helyet, ahol kifejezetten kutyavécéket lehetett kialakítani, ahova érdemes odavinni a kutyát. Nagyon Ezeket majd táblák is fogják mutatni, hogy erre, erre? Természetesen igen, tehát természetesen ezek organikus. Egyéb iránt visszatérve meg egy másodpercre a nem kutyavécés periódusra most volt, tehát ez a négy, ez az első négy, vagy ilyen már van? Ez az első négy, itt a, a város... Oké, okay, azt árulj a... el nekem, hogy magában a városligetben mennyire mondható el a fegyelmezettség a tekintetben, hogy az ebb tulajdonosok eltakarítják mindazt, amit az ebek maguk utána hagynak. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű egyébként, és ez sok szempontból... Meglep de leginkább örömmel tölt el, tehát mind a kutyás élményparkokban, tehát teljesen szabályszerű az élménypark használat is, tehát tényleg egész jól meghatározek a kutyatartók, hogy ők most kis vagy nagy testük kutyával vannak, és mondom, a szabad parki területeken is összeszedik, természetesen azáltal, hogy a városliget ZRT ugye együtt dolgozik a főkertel akinek a napi szintű zöld terület fenntartása feladatai közé tartozik. A feladatok között az is van, hogy az esetleges, nem tudom, hogy hogy mondják ezt, de a kutya is természetesen összeszedik, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon felelős kutya tartóként a Városligetben. június 30 van feltüntetve a szerződésben az elkészültéhez, az a jövő hét vége elkészülnek addig? Ha jó, Isten akarja, akkor igen, tehát hogyha az időjárási körülmények lehetővé teszik, akkor, akkor, akkor igen. Még egy dologra hívta fel a szakértő közönség az én figyelmemet, mert vannak nekem súgóim, ők a Petsa körüli, a volt Petőfi csarnok körüli kerítést említették, amiről egyébként mi sokat beszéltünk, különböző okokból, a belterületről, és mármint ami a kerítésen belül van, annak az azbesztentesítéséről volt a kellemes és kevésbé kellemes hangulatú beszélgetéseink évekkel ezelőtt, és szó volt arról is, hogy ezeket a kerítéseket egyébként lehet -e pótolni vagy sem, illetőleg hát a főváros vezetés részéről egyértelmű felszólítás volt, hogy ezeket azonnal bontsák le és magát a területet is adják át a fővárosiaknak. Most ezeknek a kerítéseknek egy kulturáltabb megerősítése történik, amivel kapcsolatban szintén megtalálhattam azt a szerződést, amit a Városliget Zrt. még március 29-én kötött, és... Ez a szerződés azt mondja, hogy ennek a kerítésnek május 31-ig állnia kell. Ez egy 48 millió forintért felépített kerítés, amely ezt a területet határolja körül, amely tehát továbbra sem lesz a nagy érdemi számára használható. Igen, bár pontosan értem a kérdést, és azt is pontosan tudom, hogy a sugóid és nem sugóid között is nyilván vannak olyanok, akik... Eh, Figyelj, ez azért fontos, hogy senki ne érezze azt, az, az, az, hogy van olyan, amit egyébként én vagy te el akarunk hallgatni. Az én az kevésbé fontos, a te az annál fontosabb. Azért mondom, hogy ez szerintem, ez szerintem nagyon fontos, és az is fontos, hogy mondom, én tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy vannak olyan szereplők, vannak olyan személyek, akik kizárólag azzal a válaszsal lennének elégedettek, hogy a kormány egyszer is mindenkorra letett az Új Nemzeti Galéria megépítési szándékáról, és az egykori Petőfi csarnok helyén a rekultivációt követően a kerítés elbontásra kerül, és a terület visszazöldítésre kerül. Nekik rossz hírrel kell, hogy szolgáljak, nem fogok tudni ilyenről beszámolni, de bízom abban, hogy az a, az a jó pár millió ember, akik viszont tulajdonképpen nem élik a hétköznapjaikat a liget múltja jelene és jövője világában, hanem hogyha valami létrejön, akkor arra viszont kíváncsiak, hogy jó minőségben jön a -e létre, és a jó minőségbe jön létrejünk. Évezik. Szóval, hogy összességében, ugye az egykori Petőfi csarnok helyén reményeim szerint az új nemzeti galéria megépítése előbb vagy utóbb. És az előző kerítés pedig nem volt alkalmas meg arra. Történni. Amire. És a Petőfi csarnokot körbevevő építési az kerítés azért az a kerítésnek a túloldalán, tehát az egykori Petőfi csarnoknál ez egy kifejezetten, balesetveszélyes terület. Tehát a Petőfi csarnok maga ugyan eltűnt a föld színéről de ott az alaptestek, amik ott vannak bent, itt azért, hogyha valaki belesett a kerítéseken, ezt pontosan tudja, hogy ez nem egy olyan terület, ahonnan, hogyha most eltűnne a kerítés, akkor hirtelen minden szép és jó lenne, hanem ez egy balesetveszélyes építési terület, óriási betontuskókkal, még a földből kiálló acélrudakkal, egy olyan terület, ami arra vár, hogy itt valamikor építés kezdődjön. És maga a kerítés úgy van, ahogy mondod, Rettenetesen rossz állapotba került az elmúlt évek során. Az a turbulens időjárás, ami egyébként is jellemző az elmúlt időszakban, ez egy, -egy nagyobb szél, mint egy vitorlába belekapott ezekbe a kerítésekbe, rendszeresen kidőltek részek, én ettől kifejezetten feszült voltam, hiszen maga a kerítés kidőltés egy balesetveszélyes dolog, úgyhogy összességében most ennek a helyreállítása zajlik és történik, már preventív jelleggel is, I hogyha a galéria építése egyszer majd meg tud kezdődni, akkor ez az építési kerítés már képes ezt is kiszolgálni, nem kell majd cserélni, vagy újat építeni. Felsorolásban nem kezdek, de június 24-én hihetetlen mennyiségű program lesz, mint láthattuk, lesz ott a Magyar Olimpiai Bizottság, lesznek ott indiaiak, más-más nap indiaiak azok, vagy az india fesztivál, a szekérfesztivál, a szombat, a Magyar Olimpia vagy a Magyar Olimpiai Bizottság olimpia Napja, az holnap, a pinteken, csak mint azok számára, akik majd ezt a Youtube műsort valamikor nézik, hogy tudják, hogy mikor van éppen jelen idő, múlt idő, vagy jövő idő. De június 24-én a múzeumok éjszakáján hát olyan program programsorozat lesz, amelyet itt most felsorolni valószínűleg az senkit, tehát az befogadhatatlan, és ebben a Millennium házától a Néprajzi Múzeumon keresztül, a Szép Művészeti Múzeumon á Csarnok programjaig, amit egyébként szintén megemlít a Liget eh, hollapja, függetlenül attól, hogy nem tartozik a Liget projekthez. Eh, a mezőgazdasági múzeum, a magyar zeneháza nem kismértékben kiveszi a részét, az egy nagyon mozgalmas éjszaka lesz ott, 24-25-ére. Ez pontosan így van, ez egy gyakorlatilag egy népündepén most már évek, évtizedek óta, ugye a COVID ebbe is egy kicsit közbeszólt, de mindig úgy visszaadja a hitet, és egy kicsit azt gondolom, hogy azt az alapkoncepciót is, ami mellett mi vállalkoztunk arra, hogy a Városligetet és a környezetét egy kulturális gondolat mellett újítsuk meg, egy kicsit támogatja is, hogy milyen hihetetlenül sokan keresik, a kultúrának ezt a formáját. Tehát, hogy elég egyetlen egy éjszaka az évben, amikor éjjel is nyitva tartanak a múzeumok, nyilván ez egy különleges élmény, ezt egy évben egyszer lehet megélni, és hihetetlen látogató számokat regisztrálunk, úgyhogy most már az elmúlt években ugye mind a néprajzi múzeum, mind a zeneháza nyitva volt, a mai napig meg tudom mondani, hogy az elmúlt egy év legmagasabb látogató számát természetesen a múzeumok éjszakájára regisztrált. A jövő héten még ebben az időpontban, júliusban két pinteken fél kilenctől várnám majd a város ZRT részéről megszólalókat, ez egy szolgálati közlemény volt a részemről, Adriennek elmondtam, most elmondtam neked is. Igen, ez szervezés alatt is van, mindig állunk rá. Nagyon szépen köszönöm és hajrá, múzeumok éjszakája. Én végignéztem, most nem kezdenék bele az ismertetésébe, mert egyrészt fel kell hívnom kis másrészt egy végtelen hosszú felolvasás lenne, um, Hihetetlen mennyiségű programban érdemes kilátogatni. Egy része ingyenes, egy része ingyenes, és nem kötött regisztrációhoz. Itt érdemes megnézni, hogy mi kötött regisztrációhoz, és nagyon kis része fizetős. Ezekre legyenek szívesek figyelem ellen, de elsősorban a regisztrációra, mert a befogadó képesség ugye korlátozott, bár megannyi olyan program van, amelyeket megismételnek annak érdekében, hogy minél többen jussanak hozzá. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm a lehetőséget. További munka sikereket. Györgyevics Benedeket hallották egy támogatott tartalomban, ő a Városleged ZRT elnök vezérigazgatója. Jó reggelt, kívánok. jó reggelt kívánok, hogy tetszik lenni? Abszolút jó, köszönöm. Mennyi pénz van a számlán? is jó lesz. Tessék? Remélem most a hang is jó lesz. Bá, sokkal jobb, vala máshol van? Igen, lejöttem direkt az udvarra, kíváncsi vagyok, hogy itt akkor működik de... Igen, maga olyan hihetetlen segítőkész, megtartom, hogyha maga is megtart engem. Abszolút már, ebben akkor megegyeztünk. <laughs> Volt már ilyen egyébként, nekem volt egy hihetetlen sikeres műsor, ahol ennyi volt a címe, és ott abban egyszer emlékezetem szerint egy szakszervezeti vezetővel beszéltem, az éjszakai műsor volt, és a felvétel is nagyon sokszor éjszaka volt, ha nem élő. Őt a szószoros értelmében, de volt egy pénzügyminiszter is, akit irányítottam, hogy erre menjen, arra menjen, majd azt mondtam neki, hogy itt mostan itt álljon meg, és ne is mozogjon, és ez önmagában egy olyan légkört, olyan atmoszférát teremtett, ami sikerült a beszélgetésnek egyébként az oldásában valahogy velem általában az emberek ugye megjegyezték, hogy kellemes dolgokról ritkán szoktak beszélni, de például abból adódóan, hogy mi minden héten beszélgetünk, így ezek az is sajátosan kavarognak, tehát mint a Mána szörben a szörp, tehát azért abban, abban van víz is, tehát nem kell, hogy feltétlen az ember egyfolytában valami hihetetlen koncentrátumot a Azt kérdezem öntől, ami egyáltalán nem önhöz tartozik, hogy holnap fog beszélgetni már elvileg mindenőhöz tartozik, mert beszélgetünk. Hol nem beszélgetek Horváth Csabával, Zugló polgármesterével, és lakossági panasz alapján elő Várnai László körbevezette az, az RTL híradót a Reánálnak a székháza környékén Zuglóban, amely egy elhagyatott épület, már portaszolgálat sem működik, aztán hirtelen rászabadult a teljes magyar média, és most én nem is azt kérdezem, hogy ez önkormányzati feladat, vagy a kormányzati, hiszen ezt maguk a jogszabályok egyértelműen kimondják, és ez a, a kormányhivatalnak a kompetenciája. De én most nem is a felelőst keresem. Ez hogy létezik egyébként, hogy kiderül, hogy ott van, aki már egy éve, van ott egy fin állampolgára valamit, össze-vissza hazudozik, hogy ő miért van ott, de kicsit olyan, mint valamilyen, mintha egy játékfilmbe csöppent volna az RTL, és ez évek óta van, és Ugye a lakosságot, a környező lakosságot a legkülönbözőbb okok miatt zavarja. Egyrészt kiderül, hogy van benne egy potenciális illatos út, meg annyi vegyi anyag, veszélyes anyag. Ö, ö, olyan emberek, akik aggodalmat keltenek a viselkedésüket és a küllemüket tekintve Jogosan vagy alaptarul a környezetben, de akik nem feltétlenül a hétköznapi normák szerint léteznek, és aztán egyszerre csak az RTL révén, plusz Várnai László, felfigyelünk valamire, ami egyébként évek óta, hosszú évek óta ott van a szemünk előtt árulja már el nekem, ugye engem mindig az foglalkoztatott, hogy hogy működik a világ, vagy hogy nem működik a világ, vagy hogy van az, hogy szerelmi bánattól sújtott trollibusz vezetők képesek reggel fölkedni és vezetni a trollibuszt, miközben szerelmi bánatukban szívesebben mennek a Dunának, vagy mennének. Hogy van ez? Ebben most tehezen értem a a kérdésekre rám vonatkozó részét. Nincs önre vonatkozó kérdése, hogy létezik, hogy ez a Reánál, ez ebben az állapotában így van. Majd hirtelen, ahogy annak idején Baranyi Krisztina megtalálta az illatos utat, és elkezdődött annak a rendbetétele, most talán a Reánál a kapcsolatban is bekövetkezik ez. Ugye ön mindig elmondja, hogy adott esetben egy felüljáróval mi a probléma, és ha nem kapnak rá pénzt, akkor lezárják, de az, hogy ott egyébként probléma van, az mindenki előtt tudott. Most erre a Reánára mindenki úgy csodál rá, mint hogyha ez egy újdonság lenne, holott ez Nyakó István után szabadon nem egy új nófum. Számomra nyilván újdonság volt, meg valószínűleg nem is számomra kellene ennek eh, tudatnak, vagy nem tudatnak lenni. Én nem tudom, hogy ebből mit, eh, milyen információi voltak a zuglói önkormányzatok, és valóban azért nehéz erre bármit is csinálni. Ennek van egy analóg példája a Cseppeli gyártelepe, ahol szintén eh, olyan ha messziről nézem, akkor munkásszállók vannak, a közelről nézve, akkor nem tudom megállapítani, hogy milyen épületek vannak, és hogy hogyan tudnak ott emberek lakni. Egyébként már abból a szempontból tudnak, hogy, a, hogy semmilyen engedély nincs arra, hogy ezt talán emberi lakhatásra szolgálnák azok az ingatlanok. Azért van sajnos néhány helye ilyen a városnak, és ezeket próbálja a tulajdonos egyesével vagy akinek van erre szabályozási jogköre, egyesével ezeket feltárni, feldolgozni. Ezek ne, nem törődömség következtében vannak, így kapacitás hiányában vakok, akik egyébként ezzel kéne, hogy dolgozzanak a kormányhivatalnál. Hogy van ez? A konkrét ügyet nem ismerem, és ez nagyon sportszerű lenne tőlem, hogyha ilyen politikai mondatokkal elkezdeném szídni a kormányhivatalt egy olyan. jó tesz aminek teszi. nem tudom megmondani, hogy valóban ők hibáztak-e vagy nem. Úgyhogy ezt most kivétesen, ezt ugranám a dolgot, mert nem, nem tudom a konkrét ügyet, és nem akarok itt csak netopolitvio mondatokat mondani. Illatos út milyen volt az ön szemszögéből nézve? Hát az egy olyan jó példa volt, amiben egy szívós civil munkával, hiszen akkor még ugye nem volt polgármester, szony polgármester, napirendre tudta venni, és ezt, ezt feltárni, ezt a dolgot. Én azt hiszem, hogy pont ezek a történtek, amikor a, amikor a nyilvánosság ereje az annyira piszkája, a jogkörrel rendelkezőket, hogy kéntenek valamit tenni ezekbe a dolgokban, még akkor is, hogyha nem feltétlenül evidens, hogy mit tudnak szabályozási eszközökkel végrehajtani. Szerintem ezek pont erre jó példák a, illatós út is erre volt jó példa, de, de számtalan ilyen is szempontból más e, e, dolog volt erre jó példa, hogy a, a nyilvánosság erejével fölhívták rá a figyelmet, és utána valamilyen megoldásnak ilyenkor lennie kell, hiszen nem maradhat ugyanúgy minden. Most éppen hol sétál? Az udvaron, a város, az udvar. Tudom, de hol? Vagyom. Vannak egy elég nagy udvar. Hát ennek az úgynevezett egyes udvarán, ami ugye csak gyalogosoknak van fenntartva, tehát itt ez egy belső udvar, ugye ez egy kaszárnyai épület volt, Igen. és ennek a két két udvara van, így az egyik a en részben van a másikon meg egyáltalán. Hmm. Csak szeretem látni, amikor a más, tehát van egy ilyen vizuális fantáziám is. te Zsolt nem győzi mindig hangoztatni, amikor szóba kell a Városliget, hogy Városliget kontra Népliget. Mondjon már valamit a Népligetről. Hogy ugye ezzel kapcsolatban elhangzott egy ígéret, és ott tessék, nem történik semmi, ám de tényleg nem szép dolog, hogy azt ott kisajátították. 99 évre, de ott mi minden történt. Én nem is feltétlen az összehasonlítás miatt kérdezem. Feledkezzük meg, ha gondolja, ez önön múlik a Városligetről. Mi a helyzet a Népligettel? Ugye a Népligetnél egy ötletpályázat került kiírásra, ennek lett egy győztesei, amiből összeáll majd az úgynevezett mestertár valami alapján folyamatosan lehet a népligeti fejlesztéseket megcsinálni. Ugye azért van a mesterteve szükség, hiszen azért az egyértelmű, hogy ezt egy lépésben egy ekkora területnek a átalakítását, funkcióváltását nem lehet megoldani. Most a funkcióváltás alatt nyilván nem arra gondolok, hogy a zöldből lakúparkok lesznek, tehát semmilyen szendék nincsen, hanem hogy akkor hogyan nézzen ki a, a jövőben, a, a népléget. Ennek a mestertervet kell akkor végreállítani. Ugye ez egy ilyen konszenzus, ami a évtizedesen uh -huh. meghatározza a fejlesztési irányokat. És hát innentől kezdve, hogyha ez a mesterter készen van, akkor valójában a pénzügyi források függvényében lehet ezen e, tovább haladni. Ebben egy-két lépést látunk pénzügyileg is ezekből az uniós forrásokból, a területfejlesztési operatív programból képesek lennénk finanszírozni a első pár ennek az egésznek, de az nyilván az egész évtizedes programot, azt nem látjuk magunk között, hogy mivel lenne megvalósítani. Azért azért nem jó összasítani a városligette, hiszen ott egy, nem csak, hogy volt egy erős kormányzati akarat, hanem egy egészen vastag kormányzati pénzt, arra, hogy abba, ami a csövön kifért, abba beletöltötték a város. Igen, hát annak az összegéről sok szó eset most hirtelen csak nagyságrendileg tudom egybemérni, ez se az ön kompetenciája, de mégis főváros ezt a Zuglói bonyolult nevű ingatlanfejlesztő cégnek a 244 milliárdos megvételével ö, ön tud, vagy akar valamit mit kezdeni? Egy kérdésre válaszolt Gulyás Gergely, hogy ezzel mi a terv, de olyan nagyon hosszú tájékoztató nem volt beleért, hogyha a hatházi nem kutatja ki, akkor ki tudja, hogy ez mikor kerül napvilágra, miközben tárgyalási szándék is van az ingatlanfejlesztővel, amely már nagy valószínűséggel nem is partner, Ön például egyszerűen csak Budapest iránt érdeklődőként, nem azért mert ebben önnek kompetenciája van, gondol róla valamit? Abszolút én egészen megdöbbentem ezen a történetem. És azon, hogy miközben a fél problémái vannak a kormánynak, már hogy legalábbis azt mondja, hogy, hogy nem tudja például tartozik a főváros fele kisfizetetlen számlákkal. A közben meg hirtelen előkerült több mint 200 milliárd forint 244. Tovább is azt gondolom, hogy ez biztos nem igaz ebben a formában, miközben látom, hogy a tények persze azt mutatják, hogy ez így van, ahogy ez elhangzik. Nagyon... kezelőnél ott van a dokumentum. Hát ez az, ezért mondom, hogy, hogy ezt azt akarom mondani, hogy csak nem lehet igaz, miközben tudom, hogy értem, hogy sajnos ez igaz ez a dolog, és, és nem értem, hogy ha erre most hirtelen van forrás és egy ingatlan fejlesztő, kifizeti ilyen szempontból a kormány, akkor, akkor miért, miért erre költi ezeket a pénzeket, és miért nem egyébként uh, szerintem pont egy ilyen válságban sokkal uh, fontosabb helyet kell, hogy akkor már, amikor az önkormányzati rendszer vagy a szociális rendszerre lehetett volna ezt a pénzt, vagy ennek egy töredékéből a, az idei uh, béremelését a pedagóguson meg lehetett volna oldani, Csak hogy most példákat mondjak, és nem is akarok lenni a dologban, ezeket ténylegesen így is gondolom. Lezárult a budapesti lakógyűlés, megszületett az a levél, amit Karácsony Gergely írt a miniszterelnöknek. Mekora remény fűz ön a Fővárosi Közfejlesztési Tanács újraélesztésének? Azért mondom, hogy újraélesztésének, mert az ugye nem lényegtelen, hogy ez most tetsz halott, halott, Fogalmam sincs most, nem akarok itt ilyen szómágiába bújni, minden esetre jogilag létrejött, és jogilag nem szüntették meg, de nem üzemel. Ugye ez egy, a sen a, a, a, a részt vetteknek az tehát valahogyan közöltéteni kell a, a döntéshozók felé. Illetve hát tárgyalásra van szükség, amelyre a főpolgármester alkalmasnak találja ezt az intézményt egyébként teljes jogkal. Igen, mert hogy más intézmény nincsen, és hogy ennek az FKT-nek az elnöke a miniszterelnök. És nincs is más, hiszen jelenleg nincs is kijelölve olyan miniszter, aki a budapesti ügyekért lenne bármilyen szempontból felelős. Ezért a, amikor a miniszterelnököt megszólítottuk, akkor az FKT, tehát a fővárosi Közfejlesztések tanácsának a elnökét szólítottuk meg, és javasoltuk, hogy akkor legyen összeívva az ülés, és akkor kezdődjenek meg ezek kapcsán a, a tárgyalások és a megállapodások megkötéses végrehajtása annak, amit a budapestiek mondtak. Nagyon más fórumunk nincsen erre, ezért is ebben emellett döntöttünk, hogy akkor egy levéllel uh, küldjük el a budapestiek tehát mert hát ténylegesen azért illik uh, erről tájékoztatni mégis a miniszterelnököt, ha már ha esetleg részt is vett a lakúgyűlésre. Mekkora reményt fűz ahhoz, hogy ezt összehívják? Vagy mennyire, mennyire reményt fűz ahhoz, hogy lelket lelnek bele, hiszen azért ez meglehetősen furcsa lenne, hogyha egy alkalommal hívnák össze, aztán megint visszakerülne a teszhalott állapotába, függetlenül hogy Magyarországon semmi se lehetetlen. Úgy választom szét, hogy nekem valójában teljesen mindegy, hogy a, a, hol születnek meg azok a megegyezések, amelyek a lakógyűlésből következnek a kormány és a főváros között, hogyha ez nem az FKC keretében, hanem más keretben úgy is jó. Ám legyen. Uh, szóval inkább a kérdés azt hiszem, hogy úgy fordítanám, hogy látok esét arra, hogy, hogy ebből lesz valamilyen kormányzati aktivitás. erre meg csak azt tudom mondani, hogy, hogy vagy naív vagyok, vagy rosszul látom a racionális tényeket, de egyszerűen nem érdekel a kormánynak sem, hogy azok a közszolgáltatások, amik Budapest gazdaságát működtetik, azok nem működjenek a jelenlegi formájában, hiszen ez versenyképességi hátrányt az A kormánynak nagyon fontos bűvszó ez a versenyképesség, hát akkor éljen ezzel a lehetősége, hogy. Ne tegye tönkre. Tette bármit a közigazgatási bíróság az eltelt egy hétben? Nem tudunk róla, azt se tudjuk, hogy a kincstár beadta, ugye? Még egyszer az az eljárt. Igen, eljárat, ott volt, igen, ilyenkor, a kincstár is onnan megy tovább. A kincstárnak küldjük el a keresetlevet, és a kincstárnak a kínstárnak bíróság fogja benyújtania. Nincs arról tudomásunk, hogy a kincstár benyújtotta volna. Azt írja a főpolgármester, tájékoztatom a pénzügybénészet, hogy Budapest önkéntesen nem fizet több szolidaritási hozzájárást. Legközelebb mikor kellene, hogy fizessem? E hónap végén, 27-28-án kellene. Azt a a jövőveti beszélgetésünk idején lesz. Uh, lesz -e pénz a számlán? Hát a számlán az szinte egészen biztos, hogy negatívban lesz. Tehát, hogy a, ha onnan akarják levenni, akkor az folyószámláról ak akarhat nekünk azt de azért ez szerintem nem opció. Hát nincsen a... Jelenleg ugye mi a jogi eljárás? Ugye, vagy a kincszel beadta a keresetlevelünket az ő ellenkeresetével együtt a Közigazgatási Bíróságra, vagy nem, de az egészen biztos, hogy a Közigazgatási Bíróság abban az ügyben, hogy azonnal jogvédelmet kértünk, nem hozott ítéletet, hiszen erről még nem kaptunk tájékoztatást. Ebből következően egészen addig. A, az lesem, nem is kérheti ezt a pénzt, tehát nem is szerepelhet ez a hóvégi Mert? Egy jellegű levélben. Azért, mert hogyha egy peresített követelés, ahol, ami, ahol felfüggesztését kértük ennek a végrehajtásának, amíg a felfüggesztés kapcsán nincsen döntés, addig ez egy felfüggesztett követelésnek minősül. Tehát ez jogilag egészen biztosan nem. Ez egyértelmű? Egyértelmű. Tehát, ha hát, egyébként. Nagyon fontos, hogy jogukban, hogy a, az az egyértelműről egyetem... Jó, de amikor ön a felfüggesztést kéri, de arra nem kap választ, attól függetlenül a, felfügg... a felfüggesztés hatályosul? Addig igen. Ugye ennek van egy a, a időtartalma. Tehát elvileg, amikor mi a keresetlevelet bejutottuk az államkincstárnak, onnan neki 8 napja van arra, hogy felterjesztze ezt a bírósághoz. A bíróságnak pedig 15 napja van arra, hogy döntsön az azonnali jogvédelemről. És ha nem Ez dönt? Hát azért a bíróság azért a szabályokat, a be kell, hogy tartsa, de hogyha nem dönt, akkor addig nem érvényes. Oké, okay, rendben van, de. és hogyha egyébként ezt a felfüggesztést nem alkalmazza, onnantól kezdve viszont e, fennáll annak a lehetősége, hogy levegyék a folyószámláról? Hát akkor megpróbálhatjaink aztán, ugye erre mondtuk hogy... Jó, csak ugye itt van a folyószámla, ugye amire önök folyószámla hitelt vettek föl, akkor a folyószámla hitelük terhére lehet, hogy leveszik a szolidaritási adót. Nyilván megpróbálhatja ezt a kormány milyen helyzetben. Hát, de miért ez ne neki? Azért egy hitelkeret, ugye erre már szerintem beszéltünk. <gül> Igen, egy hitelkeretnek a kontójára ilyet nem lehet levonni. Sose gondoltam, hogy ilyeneket fogok kérdezni. Igen, a, a kérdés jó és mi a mi véleményszerint nem, hiszen ez ugye hitel hitelfelvételt jelentene. Tehát amikor a ön folyószámlája mögött van egy hitelkeret, és valaki jön, hogy hát fiala úr, ön tartozik nekem, Igen. és erre benyújtok egy inkasztót, és akkor ezt az inkasztót csak a folyószámla hitelének a terhészák érvényesíteni, uh -huh. uh -huh. akkor ezzel önt rákészülítik egy hitelfelvételre. Uh, hitel, hitel rákészíteni valakit. De ezt már jogászokkal kontrolláltatta ilyen módon? Tehát ebben egészen biztos? Ugye ez egy áratlan út, ebben ja, igen, erről nekünk, van, nekünk van egy erős álláspontunk ebben. De biztos, nagyon sokan kíváncsi a -e hallgatnak bennünket, már csak azért is, hogy akkor hol vannak a kiskapuk. Igen. Uh, a mi álláspontunk szerint ezt nem lehetne érősíteni az államkincstának, de szerintem az a legegyszerűbb, hogyha Érvényben lép az azon a mert akkor... Hát az egyértelmű, az egyértelmű. Egyértelmű. Ki fog derülni, hogy mi van? Azért ez egy izgalmas játék, beleértve, hogy egyik fél számára, de az önök számára, vagy a mi számára... Ugye ez egy nagyon furcsa, hogy amikor én ugye a fővárosról beszélek, akkor az a kérdés, hogy mondhatom el az, hogy önök, hiszen én egyébként itt élek, tehát elvileg nekem úgy kéne beszélni, nem hogy mi. Ez, igen, ez egy fontos dolog, tehát amikor én a... Én is a főváros nevében beszélek, akkor nem az önkormányzati hivatalát, meg az épületet védelme ebbe a az. Ez egy nagyon kicsi része ennek az egész történetnek. Nekünk van 27 ezer dolgozónk, rengeteg közszolgáltató cégünk és intézményünk. Ennek a 27 ezer dolgozónak, hát szerintem a 3%-a, de még lát, hogy annyi is a dolgozik magában a hivatal épületébe. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor a, egy. egy egy épletet egy hivatalt védenénk, hanem azokat a közszolgáltatásokat védjük, vagy egyébként minden nap használnak a budapestiek. Nagyon természetes most, hogy a folyik a víz e, a csapból. Egyébként jelzem, annyira nem is természetes, mert ahogy egyébként kapjuk a napi jelentéseket, azért a, a, a, a, a meleg idő, az a száj, az erősen érzőkezteti hatását a vízkitermelési kapacitásba és a potenciális vízjegy lehetőségével. Szóval, amiket egyébként. ügyben egy rendkívül érdekes összeállítás hallottam reggel az információban, amely a Balaton leeresztésével volt kapcsolatos, és ahol az volt a kérdés, hogy Pintés Sándornak most mi fontosabb a Balatoni települések szövetsége, vagy pedig az, hogy néhány hajó föl tudjon hajózni Komáromból. Hát ugye itt meg az a helyzet, hogy a budapesti vízbázis látja például a Nagy Kuvácsit és Sojmát. Ugye erről már. Beszél. Ezzel kapcsolatban tárgyalása is voltak. Így van, és a, a már esetében, vagy Nagykovácsi esetében is az azt jelenti, hogy a földrajzileg hát az a rendszer, hogy a Budapestről kell kivinni a uh -huh. Budapesti vízúvíz készletből, noha egyébként nem mi vagyunk ott uh -huh. a foglalkáltatók. És a ezeknek a vízbázisoknak, zónákra vannak osztva, ezeknek van egy kapacitási maximuma, hogy kapacitási maximum az azért az időjárás függvényében erőteljesen uh -huh. tud változni. És van egy kapacitási igény, ugye erre azt szokták mondani ilyen nagyon ökölszabály hogy Budapest esetében mert 400 ezer köbméter a kapacitási igénye a városnak, akkor, hogyha az extra igénybevételnek nincsen kitéve, ez az, az az extra igénybevétel, az ilyen 100 és 200 ezer köbméter, az extra igénybevétel, mitértek mit értek, locsolják a kertet, mm -hmm. naponta többször zuhanyoznak az emberek, tehát, hogy a, nem a alapivóvíz. És hogy ez adott esetben Nagykovácsa vagy Sajmának a vízellátásába kerülhet? Hát ez könnyen lehet, hogy abba kerülhet, és arról nem is beszél, hogy még van egy. hogy a csőhálózat az egy ilyen egységi átmérőjű, már abban <tos> <és tos> tágulni Ezért, hogyha növekszik a vízigény a külső területeken, akkor ezt nem biztos, hogy el tudja látni a rendszer, hiszen nem tudták volna a csővezetékhálózat. Tehát nem biztos, hogy ha lenne és kapacitás. És mire jutottak az egyeztetés során? Hát ugye a sojmáriaknak a ellátásának a bővítés, az nyilván mi besegítünk, az persze, hogy Ez egy csőhálózatot jelent, egy új csőhálózatot? Hát ez igen, tehát a budapesti vízbázisról egy plusz csővezetékkel rákötnénk solymány rendszerre, és abban az esetben. De ez a jövő zenéje? Van. Hát ez ennek a nyárnak a zenéje. Mm. De hogy ez egyébként önmagában megoldja a, a problémát. Ez hány kilométer? Vagy ez vagy egy, egy, ez, ez nem úgy csővezeték, Vagy ez hogyan kell elképzelni? Uh, hogy a, ennek az egy részét építjük mi budapestiek. Ez, ez egy viszonylag rövid szakasz. Méterbe kellett kifejezni, nem kilométerbe. Ez egy gyorsan öt hét alatt végre menő múlva. Uh -huh. A hosszabb részét azt a, azt a e, solymári irányból kell építeni, hiszen onnan kell még... Azt a költsége? A része. állami költség, tehát legalábbis ugye ez a, a megoldást találtuk, hogy a végén az államai hiszen ez nem a budapesti... De az állam erre már igent mondott. Hát igen, mert különben nem épülnek. Értem, az, hogy... értem, értem. Tehát azért van olyan, ahol, ahol a szükség miatt sikerül valami tető aláhozni. Igen, én erre mondtam azt, hogy ez egy iszonyúan szimbiózisban lévő rendszer, még jobban is, mint amennyire ezt kívülről gondolják az emberek. Tehát miközben a államkincs tervől egyrészt Szerben is haragban állunk, ugye, ahogy szokták mondani népiesen, a közben egyébként ezer más ügyben meg folyamatosan szakmai tárgyalások vannak, még akár az én részvételemmel is, mert hogy, mert, hogy tartozó rendszerek vannak, ahol egymásra vannak utalvát. Budapest túl nagy ahhoz, hogy teljesen ignorálja őt a kormányzat, és ezért is gondolom, hogy ennek nincsen értelme, amit ilyen politikai csatározás címén a kormány folytat velünk, most persze tudom, ennek mindig az igazságnak több olvasata van, és a kormány részről meg elmondanák, hogy mi vagyunk azok, akik eh, nem tudom, túlságosan háborúskodunk velük. Én azt gondolom, hogy ebben a dologban nekem van igazam, de nyilván egy kormánytag meg mást mondani ebbe a történetbe. Szóval ennek elére annyira összetartozó rendszerekről van szó, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor a Budapestieket figyelmen kívül hagyjuk, hiszen Lámlám lám, például Solymár esetében is. Ebből valami beköszöne a jövő heti közgyűlésen, és előre is kimenteni magam délután ebben a fél évben. Egy a fél év egyébként a jövő héten lejár, de aztán én nyári szünetet tartok a Kejfe úgyhogy szeptemberben találkozunk legközelebb, egyszer szívesen találkoznék a két időpont között. Az a terv, ami arról szólt, hogy a műsor kitelepüljön, az egy olyan elképzelés volt, amit még egyszer lehet, hogy megvalósítok, most nyáron elmarad, csak ön ebben segítőkezet nyújtott, csak szerettem volna beszámolni hogy tudok róla, hogy én ezt felvetettem, vagy nem éltem vele. Úgyhogy már lehetséges, hogy egy olyan fogok kérni, amiben valamilyen tájékozottságot mutatok, de nem a szokásos, de azt kérdezem most, hogy a jövő héten mindabból, amiről most eddig beszéltünk, lesz, ami majd beköszön napi rendi pontként? Abszolút, hát nyilván a lakógyulés kapcsán tájékoztatást adunk hivatalosan és a közülés számára. Ebből a következő cselekvésekre javaslatot teszünk a közülés számára is a túlélő programmal kapcsolatosan lesznek uh, új jellemek, hogy egy menetrend szerint haladunk tovább, és uh, ebben kérjük a közgyűlés döntését. És hát ami számomra egyébként borzasztóan fontos, és, és uh, sajnos erről kevés uh, szú tud esni, hogy jövő héten elfogadjuk a főváros, reményem el elfogadjuk a főváros esetegyelőségi programját, ez önmagában még nem izgalmas, de ebből azért nagyon sok uh, azonnal végrehajtandó lépés jön, Programokat indítunk el, amelyek érdemben tudnak olyan embereknek segíteni, akik nehéz helyzetben vannak, és pont az szempontjából hátányban kerültek a, a többségi társadalommal szemben. Szóval izgalmas lesz ebből, tehát jó ügyek lesznek, úgyhogy jövő héten, hogyha van adás, akkor elogyan. Mindenféleképpen is figyelni fog, hogy vannak ilyen kommunikációs dödszenések, amelyek általában nem szoktak véletlenek lenni, néztem a főpolgármestert, azért abban van valami sajátos, de ezt csak úgy ampasszan, mondom így elegánsan, hogy én ugye el szoktam járni az ön háttérbeszélgetésére, ugyanakkor az ön által tartott háttérbeszélgetésre, ugyanakkor egyszer véletlen meghívták engem a Margit szigetre, amikor a karácsony valamilyen Facebook esemény, de oda mind el is mentem mert végleg kocsival lehetett közlekedni a Margis szígeten, és azt nagyon bírtam. De ilyenre meg nem hívnak meg, de ezt csak az, arra fölmondom, hogy ugye vannak olyan események, amelyeknek van információs tartalmuk, ugye az ön háttérbeszélgetései ilyenek, amelyek aztán nagyon sajátságosan változnak, ugye egészen a következő héten, amikor bekövetkezik a közgyűlés, amivel kapcsolatban ő el, ön előinformációkkal szolgál. Ugye ezen az eseményen így nem lettem jelen. Ennek annyiban van jelentősége, hogy azért általában szövekhű tudósítások csak nagyon mérsékelten születnek, valaki mindenki valamit hozzátesz, vagy elvesz belőle, így aztán nem feltétlenül azt olvassa az ember, mint ami ott elhangzott. Szíves elnézést ebben bárkit megbántottam volna. Gondolatjel bezárva, Szülősi Györgyivel beszélget hogy a Láncid kapcsán nagyra értékelte az együttműködését és a hozzájárulását a Láncid használattához az autóklubnak a főpolgármester. Szörösi Györgyi némileg fel Felkészületlenül némileg felkészült mondta, hogy ő nem pontosan erről értesült, mert hogy mit mondtak a híradóban, de hogy nem csak arról van, hogy mit mondanak a híradóban, hanem ezügyben van egy hivatalos közleménye az autóklubnak, ami messze nem azonos azzal, mint amit egyébként a főpolgármester mondott az ATV egyenes beszédében, ami ilyenkor nekem mindig szöget függetlenül attól, hogy ezt a döntést meg lehetett hozni az autóklubban szemben is. Csak nem kell olyanban hivatkozni az autoklubra, amiben egyébként az autóklub nem ezt mondja. Hát ugye az autóklub onnan indult a történetbe, hogy nem, nem, soha olyan nem lehet, hogy autók nem menjenek át a láncidon, és majd eljutottak odáig, hogy hát, olyan nyilván ne legyen, ami a láncid felújítása előtti időszak volt, tehát ahhoz képes változtatni kell, de az, hogy mi a változtatás iránya, arról meg még egyeztetni kellene, és egyébként a lakógyűlés szerintük erre nem jó példa, hiszen miért kérdeznek meg olyanokat erről, akiknek nincsen autójuk. Ugye ez volt az autóklubnak a nem csak a közleményen, hogy egyébként, hogyha valaki elolvassa az ő anyagaikat, amik nyilvánosság, akkor ezekben ez jelenik meg a történetben. Ennek az autóklub részt vett azokon a szakmai beszélgetéseken, egyeztetéseken leírta a véleményét, ezeket a kollégáink, meghallgatták, megvitatták velük. Majd hát, ugye ezeknek a fényében a Budapestek 80%-, 79,92 azt mondta, hogy ő, és nem akarom azt mondani, hogy nem ért egyet az autóklub élményével, hanem ő azt mondta, hogy azzal ért egyet, amit a Városvezetés gondolta a városvezetés gondolt ebben ennek a kérdésnek a kapcsán, miközben egyébként az autóklub biztatta a tagjait, hogy hát szavazzanak, tehát nem is ignorált ezt az egész folyamatot. Én nem hiszem, hogy arra vonatkozott a főpolgármesternek a mondata, miközben ugye úgy beszélünk, hogy én nem láttam az egyenes beszédet, ebben, hogy az autóklub is egyetért a lakógyűlés döntésével, az a, a autóklub elmondta, hogy ő nem ért egyet ezzel, de hát ettől még a budapestiek így szavaztak, ez a történet így a, Gondolom, a, hogy... Az ön végtelen konstruktivitása és hihetetlenül az általam méltánylandó rendelkezésre állása következtében tapasztalhatta, hogy én a budapesti lakógyűléssel kapcsolatban önt egyszer biztorgáltam hosszabban, hogy otthon mondták, a biztorgálás utalok, aztán később egyáltalán nem, és ez kizárólag az ön személyének szólt, ez ilyenben nem mindenki részesül, ez egy, az egy fialai egyoldalúság volt, de remélem nem veszi rossz néven, Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen szituációban természetesen majd meg annyi olyan kérdés, amely kardinális horderejű lesz, vagy kardinális lesz, mert kardinális horderejű szerintem ilyen nincs, tehát nagy horderejű lesz, abban majd az ember joggal fogja megkérdezni én, vagy bárki más, kisambrustól vagy bárki mástól, Karácsony-Gergeltől, hogy vajon ez ügyben miért nem hívnak össze gyűlést. Tehát ezzel óvattal kell bánni. Van egy sor olyan dolog, ahol a budapestiek dönthetnek, de például konziliumot tartani egy betegnek az operációjáról, ami szakmai kérdés, hát nem biztos, hogy üdvös, mint ahogy a közlekedés szervezés is, Egy szakmai kérdés, meg lehet kérdezni a lakosságot, lám lehet dönteni az ő döntésük vagy az ő szavazataik alapján, de ezt részint általánossá tenni aggályos, részint pedig azt megválaszolni, hogy mi kerül majd eléjük és mi nem, hát ez egy embert próbáló feladat lesz. Én értem csak akkor ebben a narrációban a, arról megkérdezni az embereket egyébként, hogy mit gondolnak a alaptörvényben mi legyen benne, vagy mi nem. Ha... Ne, bár, nincs különbség, de én most nem szeretem ezeket az összehasonlításokat. Jó. Ha én a kódba ugrom, ő nem burik utána. Mondod, egy népszavazás és most mondhatnánk ezt. Miközben az... A népszavazás? Az, az, az a megfelelő. Az, az, az. Világnak abba az irányba kell menni, hogy minél inkább be kell volni a, a, a döntéshozatalba az embereket, mert csak ugye a népszavazási kérdéseknek a cizellát megfogalmazása az ugye azért fontos, mert egyébként vissza, -vissza dobják, hogy ilyen kérdést nem lehet föltenni, így aztán ezek születnek, de valójában tényleg a népszavazás az, ami ez ügyben mérvadó. Én ezt értem, csak ugye az a, a még mondom, a népszavazás egy nagyon drága műfaj, nekünk erre nem volt pénzünk. Mm -hmm. a dolgokba. Kettő, a azt mondani, hogy azért nem vesz valaki, vagy azért ne kérdezzük meg erről az embereket, mert ezek a bonyolult kérdések, amit az nem kell döntenie. Hát ugye azt mondta, hogy a szakmának kell erről álláspontot fogalmaznia, ez szerintem veszélyes, mert hogy úgy tekintjük, mint hogyha van egy ilyen szakmai minden tudó, akiben jön morákulunként, és megmondja, hogy merre kell menni. Ugye ez nem, nem én arra gondolok, hogy maga ez az egész konzultáció egy új kapu, amit kinyitnak, hogy mi megy át rajta, mi nem megy át rajta, mit engednek át rajta, mit fogalmaznak meg. Ez egy delikát kérdés, erre nehéz válaszolni. Ugye azt lehetne mondani, hogy vagy minden, vagy semmi. Ha pedig valami, akkor azt mi alapján választják ki, miközben mindegyiknek van szakmai vonzata. Én nem azt mondtam, hogy nem dönthet a nép. Én azt mondtam, mondtam, hogy alapvetően szakmai kérdés. Ezekkel óvattal kell tudni bánni. Ez az, amit én egyértelműen a politika felé tolok, hogy ez egy politikai játszmának a része, míg a mi beszélgetése alapvetően nem politikai játszmán részeként szokott megfogalmazni. De ezt értem, de akkor nem politikai játszmán részeként, hanem azt mondom, hogy egy politikatudományi kérdésként. Vesz. Legyen így. És hogyha így nézzük a dolgot, akkor a a, mindig van egy szerves fejlődése annak, hogy a, a, hogyan történik a döntéshozatali rendszer és azért azt látni kell, hogy például a közösségi költségvetés indításában ami egyébként azért már elterjedt nagyon sok és telepítés. ez így van, ebben nem is vitatkozom Tizen Tíz évvel ezelőtt ez még egy, egy ahogy mondtad mondta, egy új nóvú volt nem, azt Nyakó István mondta el, hogy ő, ő szokta vidézni. No, a, a, vagy a, a, a, a szükség olyan pici részét, és most úgy értse a picit, hogy a, egy konkrét területre, mint mondjuk a Margit sziget használatára vonatkozóan folytattunk felmérést, az ott élők, Vagy nem élők, bocsánat, hanem ott a Margit sziget használók körében, hogy értsük és e, e, e, e, értsük, hogy mire van szükségük, és ez alapján alakítsuk ki. A, a szabályozásunk, a stratégiánkat. Tehát ezek mindegyik külön csoport. Lánchid esetében nyilván nem a Lánchidon áthaladó uh, gépkocsikat kell csak megkérdezni, hanem egyébként a budapestiakat akiknek van beleszólásuk ebbe a kérdésbe. És én értem, hogy ez egy veszélyes út abban a szempontból, hogy akkor mindig el lehet majd mondani, hogy legközelebb majd a 34-es busz nyomvonaláról is tartsunk lakógyűlést. Ez meg a politikának a felelőssége, hogy azt mondja, hogy ebben Ilyen részviteliségi folyamatot tartalva, meg olyat. Ezt higgyel tíz év múlva, amikor erre visszatekintünk, akár közösen, vagy ebbe az adásba, vagy más műsor folyamba, vagy egy beszélgetés során, azt fogja mondani, hogy igen, hát valóban más irányba indult el a világ, tényleg jobban bevonják a politikába az embereket, mert egyébként itt tartható fent az, hogy egyébként demokratikus döntések szülessenek, mert különben azt fogják érezni az emberek, hogy a, ők, megélnek valamit, miközben maguk a szakmai órák, mondók meg eldöntenek a fejük fölött az nem demokratikus döntés. Az. Egyetlen kérdés, mert az megmaradt bennem papír nélkül, és a papírjaimat összelelmúltam, ezt ön nem láthatta, hiszen ez közben egy tévéműsor is, pontosan egy látható YouTube műsor. Nem beszélgettünk az egészséges Budapestről, nem beszélgettünk az új elektronikus díszabástól, nem teljesen független, de egy újdonságként a repülőtéri járaton, aztán az M1-en bevezetett Mastercard-dal és más banki szolgáltatással összefüggő Uh, jegyvételi lehetőségről, ami abszolút üdvözlendő, már magát a szót ki nem állhatom. Hogy örülök neki. Azt árulj el nekem, hogyha a nyugati téren, a felszínen lehet közlekedni, azt mennyiben nevezzük akadálymentesített közlekedésnek, hiszen az akadálymentesített közlekedés egy adott es, objektum esetében az az, hogy azt igénybe vehetik egyébként mozgáskorlátozottak. Az nem azt jelenti, hogy ha azt kihagyjuk, és a felszíni közlekedést lehetővé tesszük, akkor akadálymentesítettük egyébként a a nyugati téri aluljárót. Ez csak egy fogalmazási kérdés, csak arra gondoltam, hogy így egyébként szemantikailag egy csomó olyan dolgot meg lehet oldani, amivel egy kapavágást nem kell csinálni. Felfestünk valamit, és azt mondjuk, hogy akadálymentesítettük. Ott nem akadálymentesítettünk, hanem létrehoztunk egy olyan csatornát, amelynek pontosan a kiváltását szolgálta egyebek között az aluljáró. Az én emlékszem, hogy a nyugati téren a metró felújításának köszönhetően a metró szint elérhető akadálymentesen. Abban igaza van, hogy az aluljáró szint, mert még ezt nem értük el, ez egy külön átalakítás lenne. De, de a metró szint elérhető. De nem is a metrót aki mondtam. Áltak a De nem is a metrót, én az aluljárót említettem. Ezt értem, ugye aki viszont át akar haladni az alu, a nyugati téren, addig ez kénytelen volt lemenni az aluljáróba, ami így nem volt számára akadálymentes. De ha a felszínen, és ez nem biztos, hogy a mozgásukban korlátozottak, hanem olyanok számára és akik azt mondják, hogy ő nekik. Nem akarnak feltétlenül menni egy aluljáróba, bármilyen okuk is van erre, akár, a, akár mert nehézűkör a lépcsőzés, vagy olyan eszközzel közlekednek, amikor számukra ez nehézséget okoz. Ezért van ez a, a zebráknak, a, a zebra rendszernek az átalakítása, és ezáltal lehet akkor felszíni közlekedés akadálymentes, akkor így mondom, és akkor lehet, hogy így egy kompromisszumot kötöttünk. Igen, le le legyen így. De valójában. Így. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen. Viszont... Én is köszönöm szépen. Önök kisamblust hallották a Fővárosi Közgyűlés általános főpolgármester helyettesét. ez az idő. Nem állítanám, hogy eseménytelenül vannak emberek, az a fura, hogy annak idején ilyen beszélgetésekből állt a most pedig nagyon sokan ezek ellen a beszélgetések ellen ágálnak, hát így változik a világ, valamiben eleget tudok tenni önöknek, valamiben nem, Kejfejancsi nem fogok tartani. Mindazonáltal mégis, ha valaki úgy gondolja, hogy még többet magával hétfőn vagy kedden beszélgetne velem azoknak a felhívást továbbra is áll. Holnap műsor után elmondom, hogy ez milyen fogadtatásra lehet. egyelőre, ez a műsor nem jön létre. Szerdán a jövő héten is sámú el lesz, lesz egy Tamás Dorka és egy, egy G úrral e, készült beszélgetés az előző beszélgetések folytatásaképpen a harmadik műsornak még nincs meg a helye. A csütörtök péntek adott, illetve 7-én és 14-én lesz még Kelyfejancsi Iratkozzanak fel a KFJNC YouTube csatornájára, a Hip és Hop, kövessék a KFJNC Facebook oldalát, Hip és Hop, lájkolják, Nem Hip és Hop, ha akarják, ez végül is magukon múlik, ahogy az összes többi is. Ha pedig bármilyen ötletük, felszólalásuk, óhajuk, sóhajuk, panaszuk van, akkor. Találjanak meg engem a dörö.fialajon, gmail.com e-mail címen. Ami az anyagi támogatást illeti, annak tegyenek eleget, ha van rá képességük és akaratuk a Patreonon. Az, hogy ezzel kapcsolatban ellenpropagandát folytassanak, beszóljanak, vagy bármi más tegyenek, azt egy tízes skálán se hagyom önöknek, miután ehhez, emberként joguk van, a Kejfejancsi Facebook oldalán viszont semmilyen lehetőségük nem lesz, és fellebezni sem lesz hova. Hagyják meg annak az örömét, aki támogatja, pedig önök azt gondolják, hogy dögöljünk meg éhen, de egészen addig néznek bennünket, akkor izgatottan várják, hogy ez mikor következik be, és egye meg önöket a sárga irítsék, hogy nem elég, hogy pénzt kapunk másoktól, ráadásul még életben is maradtunk. Így jön létre a kollektív éden. Viszont hallásra, viszontlátásra!